Nem! Vissza fogom magam zokon bennénk? Én csak boltba járok, sajnos kocsmába van. nem. Nem! <tos> Kejfel Jancsi! Elég! Mijal a járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már itt? Jó reggelt, ma a 2020 október 16-a péntek van. Tegnap kiderült, hogy a jövő héten mégse fogok elutazni, élő lemonyolítású lesz a civilapályán, tehát szombaton este 7 órakor. Hogy végül is lesznek a demonstrációk, vagy sem, ez ki fog derülni. Minden esetre a civilapáján nyitott ablakkal és ajtóval áll az események előtt, ha be akarnak jönni, csak bujjanak rajta. Ma azonban még csak... Október 16 án teszem hozzá minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amely a műsor készítőjére is vonatkozik. Tudják, a hajó kötél. Megint esik, nagyjából 8 fok van, biztos van, ahol 7, és van, ahol 9. Hogy a mátrában van-e még hó, Azt, aki tudja, mondja meg. Ez a egyfejleti minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a a netezők, valamint Fialaj János korhatáros 14 éven aluliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora tegnap kerestem egy cikket a heti világgazdaságban, és ma reggel jöttem rá, hogy tegnap megvettem a múlt heti magyar narancsot, és a múlt heti heti világgazdaságot, és azon gondolkodtam, hogy ebből én levonjak-e messze a következtetéseket az állapotomra, de nem is elsősorban ez az, ami engem foglalkoztatott, bevallom, bevallom önöknek őszintén, hanem azt, hogy mostanában reggel egy dupla kávét szoktam inni, viszont tegnap előtt elfelejtettem elmenni a belgyógyászomho Uh, akinél tegnap megpróbáltam kimenteni magam, ami sikerült is de új időpontot még nem állapítottunk meg viszont én ezt megelőzően szoktam vérnyomást mérni és akkor úgy döntöttem, hogy akkor mérlek vérnyomást és ugye az ember vérnyomást nem dupla kávé után szokott így aztán ma uh, megmértem a vérnyomásomat üzenem Krisztának, hogy 5 órakor reggel 112 per 82 volt 64-es kúrzussal úgy tűnik, hogy nem ebbe fogok belehalni. Uh, viszont azt képzeljék el, hogy miután megmértem a vérnyomásomat, nem tudtam rájönni, miután elmostam a poharat, már amiben a kávé volt, hogy én azt kiöntöttem, vagy megittem. Tehát, hogy vettem két múlt heti újságot. Elfelejtettem elmenni a belgyógyászhoz, És fogalmam sincs, hogy megittem-e a kávét, vagy kiöntöttem. Azért ez így, így, így csomagban, de mindenki vonja le a messze menő aki akarja. Én minden esetre rövidesen felhívom a Filipovot, és remélem, hogy a kérdéseim eleje közepe is vége érthető lesz. Ha bárki bármit akar mondani, 061-877, 0877, hajrá, nem sok idő lesz rá, aztán felhívom Navracsis Tibort, aztán felhívom Horváth Csabát, és lesz még egy cirkuszos beszélgetés is. Miután ma van a civil civilapályán felvétele, nem hinném, hogy 9 óra után sokkal itt lennék, még bár néhány percet még együtt tölthettünk. 0618770877 877 0877 óhaj, sohaj, panasz, észrevétel, bármi, amit akarnak. Figyelek, a van mire. Ne sokat gondolkodjanak, mert... Rövidesen telefonálnom kell. Jó reggat. Jó reggelt kívánok! Szeretnénk, ha több volna jobb betelefonálása műsorban. Én ezt az értem azt, szóval. hogy nagyon örülök, hogy önnek vannak ilyen kívánságaik, a telefonáljon be többször, bár az elmúlt időben a telefonjaitól egy tízes skálán kettesre sem voltam elragadtatva. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok, Parkas Mária volt, a történet tökéletes volt, én is ugyanígy csinálom. Én onnan tudom, hogy bevettem a reggeli gyógyszeremet, hogy nagyon ügyelek rá, hogy a teám mellé oda készítem a kis, egy kis Az nagyszerű, én kaptam a barátnőmtől egy ilyen kis dobozt, azt tudom, hogy bevettem a gyógyszeremet, tehát érti, otthon nincs kamera, hogy most kijöntöttem a kávét, vagy megítem, azt honnan tudjam. Igen, de hát, szóval én onnan tudom, nekem nincs kis dobozkám. Egy darab kis gyógyszerdobot... Én ezt értem, akkor gyógyszer kipipálva és az összes többi, a múlt heti újságok. Ez, ez úgy van, hogy anyám erre azt szoktam mondani, hogy és ez még csak rosszabb lesz. Köszönöm szépen a jó kívánságokat! Jó reggelt! Lett. A vonatban Filipov Gábor rövidesen le fog jegyezni a telefonszámodat, most már tudom 0639412-es utolsó hárószámot nem mondom, de most már lassan az is benne van a fejemben. De az első 300-as címet? 0639412 az nem stimmel. Ja, ja, ja, oké, igen, én más érzem, meg jó, oké. Igen. Ó, képzeld el, hogy annak idején, ugye egy sor dolgot az emberek nem értenek, hogy miért vált ki az emberből feszültséget. Hosszú bonyolult történet a lényegét mondom, valaminek okán elkezdtek nekem e-maileket küldeni, hogy szembesüljek azzal, hogy mit gondolnak rólam a népek. És miután ezt előtte nem csinálták meg, és szerintem maga a történet nem volt jól fölépítve, elmentem az illetőnek, hogy a 90-es évek elején, vagy közepe felé haladva a Magyar Rádióban, még a csúcs időszakban, vagy a csúcs időszak előtt közvetlenül, volt két doboz a Polák Mihály téri bejáratnál, ahol pozitív és negatív tartalmú leveleket lehetett bedobni a hallgatóknak, az ott dolgozókkal kapcsolatban, amit egyébként a vezetés arra használt fel, hogy ezeknek a dolgozóknak a jövője felől milyen elgondolkodjon. És megmondtam az illetőnek, aki ezt az egészet kezdeményezte, hogy az a helyzet, hogy erre a nem létező tyúk lépett, és nem is értette, hogy én miről beszélek, csak hogy az embernek a múltja, és a múltjában történtek, azok mennyire meghatározzák őt, és ha a másik abból kimarad, akkor adott esetben egy hosszabb magyarázat után is mennyire nem ért belőle semmit, segészen se egyszerűen abból adódva, mert hogy az ő élete másféleképpen alakult. Uh -huh. Ez a, a mindenleti konfliktusoknak az egyik főforrása. Az a konferencia, amit ti tartottatok, az mivel volt kapcsolatos és milyen eredménnyel zárult, ha egyáltalán volt neki eredménye? Ez a, mi az, azért indítottunk egy sorozatot, hogy, hogy híres vagy befolyásos gondolkodókat hozzunk össze olyan emberekkel, akik Magyarországgal kapcsolatban újra gondolhatják ezeket a, ezeket a gondolatokat. Ezek pár párbeszédek? Igen, igen, ez, ez határozott célunk nekünk, hogy a rendezvényeink. Azt látom, hogy Bomber a Krisztina moderált, de ki mindenki kérdezhetett? És bocsánat, a, ez eredetileg egyébként egy élő, lett élő konferencia volna lett volna, és azt eljött a Covid, igen. De ez egy sok szereplős élő konferencia lett volna, és reméljük, hogy lesz, lesz is még ilyen. Uh, hogy kik kérdezhettek uh, magán az eseményen azok kérdezhettek, akik a mi támogatóink, illetve akiket mi döntéshozók, véleményformálók közül meghívtunk. Ez egy zárt körű konferencia. És ugye az első vendégünk Ston István egy korai alkotmánybíró Ez mit jelent, valós. hogy zárt körű konferencia? Hát ez azt jelenti, hogy nem egy nyilvánosan meghirdetett, mindenki számára elérhető konferencia, hanem azoknak való, vagy azoknak szól, akiket mi hívunk meg. És aztán utána teszitek közzé? Igen. Igen, tehát ö, erre van, van ö, ö, számos példa a világban, ennek pont az a lényege, hogy mi alapvetően nem egy szórakoztató, vagy nem tudom, közvéleményformáló konferenciának szálljuk ezt, olyan konferenciának, ahol, ahol élő kapcsolatba kerülhetnek egymással a világfolyására lező emberek. Így Én aztán az, az is, is titok, a... hogy ki mindenki volt ott jelen Stonewall-en és Fokolyában kívül. Személyesen uh, még Borostamás volt jelen az intézet igazgatója, mivel ez egy online dolog volt. Uh, egyébként, nek, hogyha ez egy élő konferencia lett volna, akkor azért lett volna, hát a titok az nekem nem tetszik, de azért lett volna titok, mert a támogatóink közül ugye mi azoknak a nevét említhetjük nyilvánosan, akik ehhez hozzájárulnak, vagy kifejezik, hogy ők ezt nyíltan hallálják. Nagyon sokan vannak olyanok, akik valamilyen oknál fogva nem akarnak kapcsolatba kerülni nyilvánosan valamilyen nyilvánossággal. Jó, de akkor ez szerint a vendégek sem beszélhetnek majd arról, hogy ki mindenki kérdezte őket ezen a videokonferencián. Ja, hogy ő, ők Nem, Igen. nem, nem. Hát, illetve, én nem tudom, hogy kikérdezni lehet egyáltalán erről, de ez egy ilyen magától értetődő dolog ezeken a konferenciákon. Tehát van ez a Chatham House, úgy hívják szabály, illet meghirdetve maga, maga a konferencia. A, nem vászolta még arra, bocsánat csak, nem, nem túl jól aludtam most én, hogy egy kicsit érzem magam, hogy mindig nem alszom nem, rosszul, tehát azért én nem hallottam még, hogy jól aludtál volna, de... Mert arról nem beszélek. Le, ja, értem. Értem. Szóval, hogy a, a konferenciának a témája az igazából az lett volna, ami számokra egy fontos dolog, és viszonylag keresett beszélünk róla, hogy a, hogy a bizalomnak mi a szerepe egy közösség életében, és egy, egy politikai közösségnek a, a közös erőfeszítésében. Vagy a, a egy ilyen szituációban, Kejfei után szabadon, de még inkább messziről jött ember után szabadon definiálva van az, hogy mi az a bizalom? Hát, ilyenkor vagy, a... Azt, vagy azt feltételezzük, hogy azon mindenki ugyanazt érti? Nem, egyáltalán nem. A társadalomtudósok általában azért nagyon idegesítő emberfajta, mert semmilyen fogalmat nem tekintenek magától értetődőnek. Igazából definíció szerinti messziről jött emberek. Mert pont az a lényeg, hogy ilyenkor, ilyenkor dekonstruálják az általuk magától értetődőként használt fogalmakat. Nekem sokféle értelmezésük is van, tehát például a két előadónk nagyon máshogy kizörített a, a, a témához. De mondjuk Fukuyama azért volt egy adekvát vendégehez, mert neki a talán kevéssé ismert, de a leghíresebb könyvénél sokkal jobb könyv a bizalom tímű könyv, ami pontosan ezt feszegetjük. Hogy vagy hogy, hogy, hogy sikeres országoknak az életében, vagy sikertel országoknak az életében a bizalmatlanság az, az, az hogyan működik. Mint akár erőforrás vagy tőke. A két előadó egymással is beszélt? Igen. És mire jutottak? Nagyon-nagyon mm, széles merítés volt a dolog, de arról sok szó esett, hogy a mai számos politikai problémaként vagy közeleti problémaként érzékelt jelenség mögött. Áll az, hogy, hogy az emberek közötti bizalom az meggyengül. Jó, de ahogy én amit én olvasni tudtam erről, ez arról szól, hogy hogyan lehet megerősíteni a bizalmat a politikában és a demokratikus intézményekben. Nos, a politikában és a demokratikus intézményekben megnyilvánuló bizalom sok szempontból rokona a hétköznapi életben vett bizalomnak, de nem ugyanaz. Abszolút nem. Ugyanarról a tőről fakad, de nem ugyanaz. Abszolút. Ez például számunkra egy fontos dolog, erről mi is írunk a könyvünkben, és erre Stuhlf is kitért a maga előadásában, hogy amikor arról beszélünk, hogy adott esetben mondjuk az intézmények iránti bizalom, vagy a demokrácia iránti bizalom az növekszik Magyarországon, az sokszor nem annak a jele, hogy az emberek nem tudom én egymásban bíznak, vagy bizalommal terübb életet élnek, hanem abból, hogy az emberek mindig akkor bíznak jobban az intézményekben vagy a demokráciában, amikor a saját politikai törzsök van hatalman. Uh, ami egyenesen abból következik, hogy nagyon nem bíznak a másik politikai közben vagy annak a következőben, ami szerintem egy nagyon furcsa paradoxon, uh, tehát hogyha úgy tetszik, akkor a bizalomnak vannak nagyon furcsa uh, formái is, szerintem ez egy probléma hogy a, az intézmények irányzik bizalmam attól függ, hogy ez a tárton Igen, de hogyha én e, itt e, nem túl bonyolultan arra utalok, hogy maga az intézményrendszer állapota, miben léte, működése, és a belévetett bizalom az nem minden szempontból ugyanaz, mint az emberek egymás közötti bizalma, mert a kettő közötti struktúra az eltérő, akkor azért ott már valahogy megtörik a fény. Szerintem vannak azért közös pontok, tehát itt térünk oda, hogy hogyan határozok meg a bizalmat. Hogyha a bizalom az egy, az egy struktúrát várakozás, azt illetően, hogy mit várhatok el a másik szereplőtől, akkor a kettő igazából nem különösebben téreleg egy Igen, de az ha emberek halmaza nem feltétlenül ad egy intézményi struktúrát. Tehát más sok Ö, ember és más egy, és más egy intézmény. Nehéz kérdés ez, mert én intézmények tekintem a gazdaságokat, bizonyos helyettem, tehát léteznek informális intézmények, használják az intézmény elmélet, ami, ami például az emberek közötti rendszeresített kapcsolatokban nyilvánul meg. Tehát itt elmosódnak szerintem a határok, hogy mondjuk üzleti tranzakciók során magánembereknek a, a, az érintkezéséről beszélünk, hogy én, de ez nem tudom, mennyire érdekes már innentől kezdve, vagy mennyire túlszakmágas. Szerintem a, a, a lelki alapjai, meg a, tap, a mindennapi tapasztalatokhoz való kapcsolódása, az, az némileg hasonló, hogyha a családi vagy a szikkelnek baráti körön túl tekintünk. Ha azt a tételmondatot veszük, hogy a filozófus megismételték körjábbi állítását, melyek szerint a világban hatalmas változások indultak el, ezek pedig nem is annyira a demokráciát, hanem annak liberális oldalát veszélyeztetik, akkor most minek örüljünk, és, minek sajnál, és miért sajnálkozzunk? Örüljünk annak, hogy a demokráciát nem veszélyeztet de a liberális oldalát viszont igen. E, vagy ezzel nem, mit kezdjünk? Nem, ő, tehát Foucault-Omernek a, a tevékenységének a jelentős része arra vonatkozik, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy liberális demokrácia, és ezt nevezhetünk alkotmányos demokráciának is, akkor itt egy olyan uh, kiméráról beszélünk, aminek van két tényezője, amik erős feszültségben állnak egymással szemben, tehát hogy a mindenkori többségi akarat uh, ingadozásai, és mondjuk az alapvető emberi jogok és a hatalmi állagok szétválasztása és az a, egy politikai rendszer a alkotmányos kiszámítató működése, azok sokszor kerülnek egymással feszültségbe. És ma sokat beszélnek arról a világban, nem csak Fukuja, hanem mások is, meg én is sokat beszéltem erről régen, hogy, a, hogy számos országban ez a két ez ennek az egyesülés az felburult. Mi erről is írunk egyébként a könyvünkben, hogy szerintünk egy alkotmányos demokráciának mind a két tényezője az nagyon fontos, hogy egyensúlyban legyen egymással és ez az egyensúly ez nagyon könnyen meg tud mind a két irányba borulni. A ti célotok ennek az egyensúlyi állapotának egyáltalán van egyensúlyi állapot a visszaállításon? Nagyon-nagyon sok minden között ez is egy célunk, tehát mi azt gondoljuk, hogy az emberi együtt a legjobb kipróbált formáján az alkotmányos demokráciát, nagyon sok tapasztalati tény alátámasztja, hogy hosszú távon ezek, ezekben a társadalomban jobb élni, és szerintünk ez nem, nem egy jobb társadalmi együttélés. Ez, az ez, ez olyan, mintha egy hajó alól kivenni a balaszt, és elkezdene jobbra balra ingadozni, és arra felborulni. Amikor erről imáron az Egyensúly Intézet fokojában nélkül beszél, akkor ebben a beszélgetésben azon kívül, hogy megfogalmazzák a célirányos jövőt, megfogalmazzák a jelen és a múlt kritikáját is függetlenül, hogy műsorban nem politizálnak? A politizálnak, csak nem pár politizálnak. szeretném, hogyha ez a kettő közötti különbség egyébként nyilvánvaló leváljon a magyar közbeszédben. Mi foglalkozunk a, a múlttal, és a múltnak a tendenciája, tehát mi ezeket az értékeléseket nem kerüljük el. Az egy, az egy ö, aggasztó jelenség például, hogy, a, hogy miközben általában egy-egy pártnak vagy politikusnak kapcsán beszélünk a demokrácia meggyengüléséről, a közben, hogyha a demokrácia minőségét, mérő mutatókat nézzük, akkor egy, egy hosszú távú kormányokon átévelő folyamatban hanyatlik uh, a magyarországi demokráciának és a kövintézményeknek a minősége. Ez szerintünk egy probléma, amivel legalább annyira foglalkozni kell, mint a gazdaság éleségi a kettő összefügg. Jó, ha egyébként a bizalmatlanságnál maradunk haladva előre abban a szövegben, ami a rendelkezésemre áll, hogy az emberek elvesztették bizalmukat az uralkodó pártokban és az elitben, miközben maguk az uralkodó pártok és az elit talán változott ebben az országban. Mikor volt utoljára bizalom az uralkodó párt és az elit iránt? Szerintem bizalom az, az mindig szokott lenni. Itt, itt, itt, itt megint csak arról vagy arra utálnék, hogy létezik, akárcsak a, nem tudom, nacionalizmusnak, létezik egy jó formája és egy rossz formája. Tehát, hogyha a bizalom az, az a feltétlen hídben testesül meg az, az egyik politikai oldalirát, miközben a másikat feltétlen gonosznak tekintem, azt szerintem a, nem, a, nem a jó bizalom, nem a, a pozitíven energiákat felszabadító bizalom. Hogyha azt kérdezett, hogy mikor volt utoljára mondjuk a magyar demokráciába, vagy a magyar, kö, magyarok közös jövő vetett bizalom, ami egy konszenzusos és párta bizalom volt. Én arra tippem, Igen, de az már nagyjából az abstrakció szintje. Hmm, a bizalom maga egy abstrakció. Azt nem Igen, tudod meg fogni, megfogni. Itt fogalmi konstrukciókról beszélünk, mint akár a szerelemnek a kapcsán. Tehát, hogy itt szerintem ne várjuk el azt, hogy, hogy, hogy ásványokat tegyünk mikroszkópa alá. Uh, erre azt szokták mondani, és én ugye óvodás voltam akkor még, úgyhogy nem a saját tapasztalatomból szok beszélni, hogy ez nagyjából a rendszerlátás közvetlenül következik. Jó, ég, hát vagy így volt, vagy szokták. sem, de az Egyensúlyi Intézet ugyanakkor, ha nem is egy konyha, de azt mondja, az állításod szerint, hogy ha rajta múlik, és valaki beléveti a szakmai bizalmát, akkor ő megteremti annak a lehetőségét, hogy az, aki egyébként igénybe veszi az ő szolgáltatásait, ezzel a bizalommal bírjon. Tehát nektek valamilyen módon értenetek kell ennek a tárgyasításához, ami nem egy könnyű feladat. Nem, de hát ezt kimondta, hogy a közfolyadókalkotás könnyű feladat. Annyiban pontosítanék, hogy... Nekünk az egész tevékenységünk nem arról szól, hogy mi majd megcsináljuk. Csak Én nem ezt értem, magyarokat. de a másiknak valamilyen módon, vagy a másikat valamilyen módon mégis ehhez próbáljátok segíteni. Vagy közelebb jutatni. Így van, és a mondatnak a másik fele az volt, hogy szerintem a mi tevékenységünk egyik legfontosabb oldala az, hogy mi tematizálunk ilyen dolgokat, beszélünk például erről a kérdésről abban a tekintetben, hogy ezzel hogyan lehetne foglalkozni másképpen, mint ahogy ma nem foglalkozunk vele. Mert ugye az, hogy a politikában, meg az emberek között bizalomra lenne szükség, ez nem hazik egy nagyon politikai dolognak, vagy egy erintézemlő dolognak. Szerintem meg ezzel foglalkozni kell, és vannak módszerek arra, hogy bizalmat építsünk az intézményekkel, és az emberek között, hogy a jövőben jobban bízenek, és hatékonyabban tudjanak együttműködni egymással. Igen, tényleg arról van szó, hogy ez jelen pillanatban olyan magasan röpül a társadalom élete fölött, mint egy Nikkel Szamovár. Közben meg nem. Tehát, hogyha, hogyha megnézed az Egyesült Államoknak a mostani politikai helyzetét, akkor pontosan azt látod, hogy egyébként a, a bizalomnak a szélsőségesen alacsony szintje, aminek megvannak az okai, Részben erről beszélt egyébként a Fukuyama után, Az újra és újra felveti azt a kérdést, hogy vajon ha xy fog nyerni a következő elnökválasztáson, amely választásnak a funkciója az lenne, hogy békés, kiszámítható hatalomváltást biztosítson, most arról beszélünk, hogy ha egyik vagy másik előtt fog élni akkor olyan el fog fogadni a másik az ő győzelmét, és a hívei nem fognak el utcára vonulni és városokban épületeket felgyújítani. Ez szerintem megmutatja, hogy, hogy miközben absztrakt fogalomról beszélünk, szó szerint húzba vágóan fontos kérdésről van szó. És ezt talán pont a magyaroknak nem kell bizonyítani, hogy ez, ez hogy néz ki, amikor az egymással szemmel álló identitások ilyen mértékét lemondják a közös identitás, vagy a közös azonosulási pontokat. Um, lehet, hogy még a jövő hétre is marad ebből a fejezetből. Itt azonban most azt kérdezem meg, hogy amikor te e, társaiddal vagy néhány, vagy egy társaddal együtt dedikálást válasz az őrkénykönyvesboltba, akkor oda ki mindenki megy el? Mert ugye egy spiró esetén az ember sejt ide egy olyan könyv mint amit e, te e, szerkesztettél, illetőleg e, az Egyensúly Intézet előállított annak a dedikálására Magyarország 2030, jövőkép a magyaroknak, dedikálás Boros Tamás, Filipov Gábor, október 13-a KEDD, oda hányan mennek el, és milyen célból? Um, ezek ugye nem, nem csak a mi könyvünkkel kapcsolatban, általában a könyvkiadás kapcsolatban, ezek ugye olyan események, amit valamilyen módon megpróbálják közelebb hozni a könyveket a, a, a, az olvasókhoz, jelesül aféle olvasói írói találkozónak a keretében, tehát ilyenkor eljönnek olyan, olyan emberek, akiket valamiért érdekel, egy adott könyv vannak a témája, felteltnek kérdéseket a szerzőknek, tehát a dedikálás, ami egy kétségkívül nagyon furcsa szituáció egy hasonló kicsi ember kapcsán, az alapvetően egy írgy arra, hogy, hogy kontaktus történjék az olvasókkal, és azt érezhessék, hogy hogy megfoghatják, vagy beszélhetnek a szerzőkkel, és elmondhatják. Tehát egy tényleges párbeszédi alakulhat az olvasásnak a fiktív párbeszéde. Nagyon szépen... Sokféle ember szokott lenni az ilyenekben, bocsánat, igen. Köszönöm a rendelkezésre, 7 óra 35 perc lett. Oké. Jó reggelt! A vonalban a és Tibor N néztem a miniszterelnök urad Brüsszelben azzal kapcsolatban, hogy éppen mi a helyzet egy ajtó jött kén. Először azt hittem, hogy egy vonatból szállt ki, de aztán rájöttem, hogy ez nem az. Üm, és kicsit egy ilyen deja vu érzésem lett, mert. Uh, Gondolva a és Tiborral folytatott beszélgetésre, azon gondolkodtam, hogy e, ha osztott képmezőben kéne láttatni ennek az országnak az életét, és mármint a Magyarország életét, és azt, ami egyébként nemzetközi porondon zajlik, és hazánkra is, Magyarországra is kihatással van, hogy az ma adott esetben az uniót, illetően mennyire belpolitika, mennyire nem, ugye ez nálunk visszavisszatérő téma, akkor ugyanoda jutok, mint amit ön ír a jegyzetében vagy eszélyében ott a Nemzetközi vagy Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amiben hol arról van szó, hogy jobban áll a pandémia kapcsán az unió együttműködése, és ő nagyon bizakodó, aztán néhány héttel később azt mondja, hogy hát lehet, hogy elhamarkodott ítéletet mondtam, mert mégsem olyan jó a helyzet. És ilyenkor úgy mindig elbizonytalanodom, hogy ez mennyire két dolog, és mennyire, vagy mennyire egy. Jó reggelsz kívánok! Szerintem ez teljesen egy dolog, hát ahogyan ugye, a, amiről megint csak már ezerszer beszéltünk, hogy az, az hogy az Európai Unió hol, hol lép előre, vagy hol mennyire megy előre, az, az azért alapvetően a tagállamoktól függ. A 27 tagállamtól. És, és ebből a szempontból mind a 27 nagyon fontos, mert bármelyik őjük mondhatja azt, hogy köszönni neki több ebből nem kell, és akkor meg tudja akasztani az egész folyamatot. És hát ebből adódóan a dolog dinamikája nem egyértelmű, tehát itt nem arról van szó, hogy elindult valami az 50-es évek elején, és ez egyre, egyre szorosabb, egyre erősebb, egyre nagyobb területen, egyre mélyebb, és a többi, hanem ahogyan, ahogyan maguk a nemzeti döntéshozók, meg az uniós intézmények vezetői is, Vacillának fogadjunk, fogalmazunk így. Ugye az az egészségügyi unió, amit a járvány kapcsán szeptemberben Ursula von der Leyen meghirdetett, a bizottság elnöke meghirdetett a beszédében, az amellett számos racionális érv szól, de számos olyan érős, ami a nemzeti a tagállamok számára, vagy a nemzeti politikusok számára éppenségek óvatos. Jó, de így ugye így ön őket. azt mondja, hogy a dolgok dinamikája. Milyen a dolgok dinamikája? Van-e egyáltalán ennek az egésznek dinamikája? Szerintem van. Tehát ha most a járvány és a az európai vagy uniós szintű egészségügyi politika kialakulását. De nem feltétlen nézünk. csak abban, abban is, amit mondott, hogy van-e abban dinamika, bár nem tudom, hogy ez a legjobb kifejezés, de ezt használta, és maradjunk ennél. Van-e annak dinamikája, hogy Európai Unió és vagy tagállamok? Van dinamikája, csak, csak nem így, hogy Európai Unió és eh, tagállam, bocsánat, Európai Unió vagy tagállamok, ugye nagyon sokáig, és mind a mai napig ezt, ezt, ezt így szokták föltenni, ezt a kérdést, és mert hogy kellene... érthető. Hát az Európai Unió és tagállamok szerintem, az látszik. Egy kicsit nekem mindig olyan, mint a, a színház és a televízió, vagy a, a könyv és az elektronikus könyv. Amikor mindig azt hiszik, amikor az elektronikus könyv bejött, akkor mindenki azt kérdezte tőlem, hogy olvasok-e elektronikus könyvet. Én mondom, hogy igen, olvasok. Akkor ez azt jelenti, hogy nem olvasok már, vagy kevesebbet olvasok fizikai, tehát nyomtatott könyvet. És mondom, hogy nem. Amikor a tévébe jött, akkor mindenki síratta a színházat, hogy írnak Én ezt értem, de a két írásának jel. az utolsó mondatait idézném egyiket október 7-éről. Most, tehát az Európai Parlament alakítja a vitaminetét, az erőviszonyok és a kilátások nem túl biztatóak. Még a Boldog Rendetlenség című írása, amely öt nappal későbbi, az úgy szól, bár a járvány második hulláma minden eddiginél több fertőzöttet hoz, az Európai Egészségügyi Unió úgy tűnik még nem a közeljövő vállalkozása. Igen. Tehát, hogy ott van benne, az, hogy akár lehetne is, de mégsem. Igen, uh, igen, és igen, és igen, az és, és a vagyban, uh, miközben óriási különbség van a kettő között, én, aki ezt figyelem, miközben ugye elvileg és gyakorlatilag a része is vagyok, állandóan az vetődik fel bennem, hogy vajon nem azt érzékelem-e, hogy egy bizonyos mélységben a kalapács mindig olyan szilárd földbe ütközik, ami nem tud áthatolni. Nem. Ö, azért nem, nem kalapács azért, csákja, Rossz, rosszul voltam az eszköztető. De értettem, értettem, igen. Tehát ne, ugyanis nem, nem, nem mindig ugyanazok a játékok, játszódnak, és van olyan időszak, amikor egy, egy vitának, mondjuk adott esetben uniós szint, tagállami szint közötti vitának semmi esélye sincsen, hogy mondjuk az uniós szint felé mozduljon el, és a következő időszakban történik valami olyan, aminek következtében ennek megnő az esélye. Például most a járvány, tehát egy évvel ezelőtt, aki azt fölveti, hogy egészségügynek uniós szinten egy egészségügyi politikát kellene folytatni, akár csak összehangolás szinten is, akkor egy évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy ez, ez, erre most nincsen semmi igény, meg semmi jelentőség, stb. Most, egy évvel később, ezt már megfont, nagyon sokan megfontolják, sőt, mint ezt idézem is ebben a bejegyzésemben, is, korábban is idéztem, amikor ez friss volt. Dánia vezetésével, többek között Lengyelország részvételével, ami ugye a magyar médiában azért mindig úgy jelenik meg, Magyarország Magyarországgal együtt, mint az a két bátor ország, aki küzd a brüsszeli sárkány ellen, és Lengyelország maximálisan támogatja azt, hogy uniós szinten jöjjön létre valamilyen fajta egészségügyi készletgazdálkodás, adatok eh, egyeztetése, koordináció a felkészülésben és a járvány megelőzésben. Tehát ez ez nem olyan, nem, nem ugyanolyan keménységű talajba ütközik mindig a csárkára. Jó, nézed, könnyen lehetséges, hogy a kettőn közötti különbség abban is van, hogy az ember egyébként a Rákóczi úton közlekedik, vagy a Gellért hegyről nézre rá, vagy egy helikopterből nézi. Még miatt itt elvesznék a részletekben, hogy ez ember egyébként milyen magasról nézi, mert én, aki egyébként képes vagyok ezeket a dimenziókat kavarni, pillanatok alatt összezavarodom abból adódóan, hogy már 150 méter magasságban más lehet tapasztalni, mint a Rákóczi Úton. De ez mindennel így ez van. Ez önnek, tökéletesen igaza van. Na most ez egy 27 országot és hangsúlyozom ilyenkor mindig, hogy ugye nem, az valójában nem 27 egységet jelent, mert csak Németország a maga 16 szövetségi tartományával, és azok között azért vannak olyan combos tartományok is, mint Bajorország, baden württemberg vagy észak rajna olyan olyan népességgel és olyan gazdasági erővel rendelkeznek, amely jócská meghaladja mondjuk Magyarország. Én ezt értem, de én arra gondolok, mint arra a játékra, amikor az áll öt ember legyen, ez öt az első a fülébe, és a másiknak valamit, és mire az ötödik ez elér, annak Igen. a tartalma valamelyest emlékeztet az eredetire, de közben hihetetlen mértékben átalakul, miközben Igen. az emberben volna egy olyan elvárás, hogy a kettő legyen ugyanaz, miközben nem az. Igen. Ez, igaz, ez, nem, ez nem pontosan ugyanaz, mint amit ön mond, de de um... nem pontosan ugyanaz, de, de egy nagyon fontos hermeneutikai sajátosságára világít rá az emberi, mert ez nem más, az emberi kommunikációnak egy sajátossága. A magyar belpolitikában, ami ezért szerkezetét tekintve korán sem ilyen bonyolult, nem ilyen sok szereplős, mint mondjuk az Európai Unió politikája. Itt is, a, itt is ez a, a ne, én sem tudom magyarul mi a neve ennek, angolul Chinese Whisper a neve a játéknak, uh, itt, is, uh, itt is az hogy valaki mond valamit, és aztán mégsem nem is biztos, hogy párt alapon, de teljesen más jelentései és, és olvasatai vannak ugyanannak a kijelentésnek. De hát ez, ez, ez a hétköznapi életünk része, az Európai Unióban ez fokozottan így van, ugye? Nagyon ő sok sok az, ugye, én, amikor én gyerek voltam, akkor tanult az ember egy olyan mondást, hogy szóból ért az ember, és miközben ebben alapvetően nem történt változás, most mégis az ember úgy érzi, hogy ez félig igaz, félig nem. I igen, de ez kicsit olyan, mintha nem a ruha teszi az embert, nem? Hogy félig, igen, de igaz, úgy fölében nő ez az, uh -huh. az egész kommunikáció a létezésünknek, és valami olyan komfortzónát képez, amely elszakad a tárgyi és ez már azért meghaladja azt a... Azt a módot, amiben én komfortosan tudom érezni magam. Tehát igaz, nem az egészet ez... valahogy egyszerűsíteni, de a mai beszélgetésünkben, én már a másodikban, mert a Filipovval se egy túl egyszerű beszélgetést folytattam, nem biztos, hogy ez sikerül, ettől persze nem biztos, hogy élvezhetetlen, csak nem biztos, hogy mindenkit magával ragad. De az európai integrációnak az éppen az egyik legnagyobb problémája, amivel, amivel küzd, az az, hogy, a, hogy így fogalmazzak az emberek, a, a, a, a európai polgárok realitás horizontján túl helyezkedik el. Tehát realitás horizontján Jó, túl csak ugye itt az, a, az a kérdés, el, hogy önben el. egy ideológus tiszteljek, vagy pedig egy gyakorlati embert, vagy egyszerre a vagy kettőt, én ezt, én, ér, ez én, én ezt értem, csak mint aki egyébként a premisszákat is alkotja, és aztán a premisszákhoz egyébként gyakorlatot is képez, azért ez már nem annyira idegen az öntevékenységétől, és azért... De, de, igen, de most ha, hazzágérközben, ha, ha bármilyen szempontból és egy kicsit is ideológikus véna lenne bennem, akkor nem írnék olyan mondatokat, amiket most itt idézett, hanem akkor, akkor egy ideológiai vonalra fűzném fel az egészet, és, és gondosan kisebbíteném, vagy elhagynám azokat a tényeket, amelyek ellentmondanak mondanak annak. Én e is azt, e e hogy ez e eb ebben, ebben nem fogok önnel vitatkozni, annyira nem, hogy néha hiányérzetem is van, hogy tulajdonképpen most már Navras is döntsd el, hogy melyik oldalt választod inkább, mert hogy az elemzéseiben, visszatérve a magázódásra, ami a kettőnk viszonyrendszerében van, az elemzéseiben megáll azon a szinten, amiből egyébként premisszák adódnának a holnapi jövőt illetően. Megáll ott, ahol azt mondja, hogy most ez van, aztán majd meglátjuk, hogy a frontok mit alakítanak. Igen, mert itt ezekben az írásokban nem tartom célomnak azt, hogy, hogy elmondjam, hogy, és is kibor egyébként mit szeretne, hogy mi történjen. Én pedig kíváncsi az. volnék rá, de nem csak ezzel, másokkal kapcsolatban is. De hát ezt meg szoktuk beszélni, és én ezeket olyankor el szoktam mondani. Én, nem, én ezt nem gondolom, ezt a műfajt olyannak, ahol, ez egy intézeti blog, és egyébként lehet érezni, hogy nagyjából én mivel szimpatizálok, de nem olyan egyszerű Európa esetében sem leírni, mert azt tudom mondani, hogy határozottan az biztos, hogy nem vagyok föderalista, és az is biztos, hogy nem akarom, hogy az Európai Unió húljon szép. Amivel én szimpatizálok, az egyébként pontosan, nekem nagyon szimpatikus ez a sokakat idegesítő és tétovának és kaotikusnak tartott politika formálódási folyamat, mert mert nekem ez, ez életszerű. Tehát az ember is ilyen, amikor egy döntést meghoz, hogy ilyen erőket vesz figyelembe, mozdul erre, mozdul arra, és kialakul valamilyen megoldás. Az, ami az Európai Unióban az elmúlt 70 évben kialakult, az én elismerem, hogy sok ember ténylegesét meg áttekinthetetlennek tartja, de ez. Páratlan, Minimális Minimárisul vitatkozom önnel, az az én pehjem, hogy másfajta attitűddel fordulok a világhoz, habár ha bár nagyon sokat változtam, és még terveim szerint még mindig alakítanék rajta, olyan alaptermészettel, mint ön sose fog rendelkezni, nem mintha olyan akarnék lenni, de amely adott esetben egy olyan békés kontemplatív szemlélődést lehetővé tesz, amivel én egyébként kevéssé rendelkezem, és pontosan az, amiről ön beszél, ugye állandóan azt Kérdezem, hogy oké, rendben van, bejöttünk ide a konyhába, arról volt szó, hogy rakott krumplit fog készíteni a navracsis, és a végén azt mondja, hogy hát ebből só lett lett, és elmagyarázza, hogy miért is lett, só lett, és azt mondom, hogy én ezt nem értem, hiszen eredetleg nem erről volt szó, de a navracsis ugyanakkor elmondja, hogy a hétköznapi realitás ezt kívánta, és úgy lassan kezdem érteni, hogy ez az egész folyamat hogy alakul, de nagyon messziről indulok. Igen, igen, de ez hozzá kell tenni, hogy ön mielőtt belépett volna a konyhába, esélyt kapott arra, hogy megtanulja, hogy valóban abban a konyhában, mivel nagyon sok szakács van meg, nagyon sok gyersanyag meg egyéb ilyenek, ezért bőven előfordul az, hogy akkor időnként lett lesz. Tehát a, mi nem előzmények nélkül léptünk be az Európai Unióba. Egy francia, vagy egy holland, vagy egy belga mondhatja azt, hogy, hogy te jó ég, de hát amikor mi ezt megalapítottuk, akkor nem ezt akartuk belőle, de a magyarok, amikor 2004-ben beléptek, akkor már egy 50 éves történelem átrendelkezésre. Jó, de a ugye? hat kérdezem, nem kiragadva ebből a mostani kontextusból valamit, ugye folyik itt a vita a jogállamiság kapcsán, Uh, és már uh, kérdeztem Nemes Gábortól is tegnap uh, Spanyolország kapcsán, de most öntől ugye ott vannak ezek a déli államok, amelynek a gazdasági helyzete enyhén szólva nem jó, nem mint hogyha uh, a többi tagállamot nem viselném meg a pandémia. Uh, nincs a részükről valamiféle presszió az Unióra, adott esetben Magyarországra nézve, hogy azokat a politikai vitákat, amelyeket folytatnak, azokat azért folytassák le időben, mert egyébként lehetséges, hogy mire e, e, eredményre jutnak, addigra ők jó, a szó szoros értelmében nem, de már a föld alatt lesznek. De, de, de, de, de, nagyon komoly presszió van. Hát a, a portugál miniszterelnök is, amikor eljött Magyarországra, egy hónapja, másfél hónapja, akkor sajtótájékoztató jelentette be, hogy ezt az egész jogállamisági kérdést, ez persze nagyon fontos, de nem most intézzék el, mert mindennél fontosabb a pénz. Az olasz miniszterelnök is nagyon sokszor elmondta a spanyol is, az uniós intézmények egy része... Kicsit olyan el, ez, mint egy elfilm. Én nagyon szeretem bunyóelt, úgyhogy nem tudom, milyen értelemben gondolja. Az egésznek a légköre, tehát hogy, tehát miközben a burzsvázi, diszkrét bájában, tehát ott ülnek és beszélgetnek, hogy közben a valóság az meg hogyan alak. De nekem egyébként nekem hogy mondjam, ezt mondtam, és talán, talán, talán beszélgettünk is róla. Nekem a bizottság, amikor a bizottságban dolgoztam, akkor is volt azért számtalanszor olyan érzésem, hogy mi a Brüsszelben békésen vitatkozgatunk egyes szakpolitikai részletkérdésekről, miközben a világ teljesen más más irányba megy, és még ilyen viccesen szoktam is mondani egy kicsit, úgy érzem magam, hogy a Kerenczké kormány tagja valamikor 17 nyarán, de, de nem, azért, azért uh, itt az EU, tehát itt megint fontos, azért nagyon fontos különbség az és nem szörtszát akarok hasogatni, vagy szörtszállat akarok hasogatni. Ha jól csinálj, én szívesen hallgatom. Csak azért nagyon fontos az intézmények eltérő profiljának a hangsúlyozása, mert Olaszország, Portugália és Spanyolország, a déli országok nyomásgyakorlásukban sikeresek voltak a tanácssal, tehát a tagállami kormányok képviselőivel és a bizottsággal kapcsolatban, de az Európai Parlament, ami ugye közvetlenül választott Európai Parlamenti képviselőkből áll, ott, ott van most a balhé tulajdonképpen jogállamiság tekintetben, és ott nem lehet attól elvonatkoztatni, hogy az Európai Parlament mai összetételében, ha liberálisok, a baloldal mellé állnak a zöldek, a szociálisok és a többi mellé állnak, akkor, egy baloldali többség van, és a jogállamiság az Európai Parlamentnek nem a baloldali kormányokkal szemben fontos, hanem a lengyel és a magyar kormányjal, illetve most már a bolgár kormányjal is szemben, mert a magyar sajtó azt mondtam, nem is számolt be róla talán, de az Európai Parlament elfogadott egy bulgáriát el, elítélő, jogállamisági szempontból elítélő határozatot is, és ezek mind jobboldali kormányok, tehát ott azért egy ez most, és ez most nem egy pejoratív uh, kitétel a részemről, csak azt akarom érzékeltetni, hogy ami az Európai Parlamentben zajlik, az mintáit tekintve azért ugyanolyan pártpolitikai logikájú csatározás, csak ez Magyarországon úgy jelenik meg, hogy Brüsszel ezt mondta, és Brüsszel azt mondta. Nem, ez az Európai Parlament baloldala mondja, ha a néppárt is csatlakozik, akkor a a jobb-közép és a baló, te párt pártlogika mentén meghatározható szereplők. Jó, Jossz, mások, az a kérdés, hogy pártlogika mentén, e, vagy a párt pártlogika hogyan hat az olasz gazdaságnak az alapodására, vagy az a spanyol. Az olaszok erre azt mondják, pontosan. Az olaszok erre azt mondják, hogy tök jó, mindenki vízja meg a saját pártpolitikai <gül> csatáit, csak szedjük már egy kicsit félre, hogy jöhessen a pénz. Hát erről van ez szó, van. hát. Ez Igen. van, ez Igen. van. De út, én úgy látom, hogy ez... ez tehát ugye mostan Európai Tanácsülés, ahol érintőlegesen szóba került a, a jövő évi pénzosztások, fogalmazunk így, hogy ez kettő nagy csomag, az egyik a gazdasági újjáépítési csomag, most a másik a pedig a több éves, igen. igen. A hitel és aztán a 7 éves költségvetés, de... Uh, a, az Európai Parlament elnök egy olasz ember egyébként most, Ez és igen, szóri, és, és Angela Merkel, aki, aki most éppen a soros elnökséget betöltő Németország vezetője, ugye, ő nyíltan megmondta, hogy nem fogja újra nyitni az Európai Tanács a nyári megegyezést. Ebből adódóan az Európai Parlamentól azt kérjön, és hát ne olyan nagyon ötleteljenek, csak technikai javaslatokat. <gül> Aztánul -e. el nekem már. Hogy ez azt jelenti, hogy ez December 31-én, vagy addig, hogy ez itt januárban folyt. Hát fizelj foly... el! Hát képzeljé el. Hogyha de nem feldem, ijúlius... de képzeljek el, mit, be fog fejeződni, vagy nem. Ide figyelj, akkor de eljutott, életi... eljutottuk egy kardinális kérdéshez, valójában egyebben között én ezért is jártam, vagy jár a hogy akkor mondja már meg nekem naprac is, hogy akkor tulajdonképpen mindazt, ami most van. Azt nem lehetne felülről lesz a harni. Mondván, hogy itt most egyébként megy ez a tól íg, egy másik ember pedig ül, ugye ez egy tévéműsor, átteszi egyik lábát a másikon, így malmozik a kezével, és azt mondja, hogy október 15, október 25, na még mindig van két hónap. November 8 -a, november 15, na még mindig van másré hónap. December 24, december 31, na akkor elseje, és akkor én kimaradok mind abból, ti összevesztek. Fontos elméleti kérdéseknek, elvég kérdések, amiből az igényett a világán nem lesz semmi, hol a lóvé. Igen, teljesen igaza van, de ez. hogy mondjam, ez nem egy át, ez most egy különös együttállás. Németország adja az Európai Unió tanácsának elnökségét. Ugye ez a fél éves mi is voltunk annak idején. Német. a... A, az Európai Bizottság elnöke, és ráadásul van egy nagyon erős nyomás a déli országok részéről, ha hat hivatkozzak szerintelenül saját magamra, a Nemzeti Közpogány Egyetemnek ebben az eu blogjában, amikor Német elnökség lett július 1 akkor leírtam, hogy németországnak mit kellene elvégezni a második Igen. fél évben, és azt írtam, hogy hát azért ez így húzós meló lesz. Erről talán egyedül Németország képes, de ő sem biztos, hogy képes. És, és most úgy tűnik, hogy a németek nekifeküdtek és tolják, de, de mondom ilyen szinten, hogy az európai parlamentnek azt mondják, hogy köszönjük szépen a hozzászólásokat, de akkor mostantól kezdve csak technikai hozzászólásokat kérünk, mert mi ugyan nem nyitjuk újra a megegyezést. És, és az európai parlament, legalábbis szászolni nyilatkozata alapján, az európai parlament tudomásul vette és visszament a helyére. Tehát... Ez, azt árulja nekem, hogy akkor most. De én ezt értem, de azt mondja meg, hogy én mit teszek jól, hogyha foglalkozom azzal, ami struktúrálja a hétköznapokat, de nem lesz befolyásol, igazán a végeredményre, vagy pedig e, e, kihagyom az egészet, és valójában a kék égről és az esőről beszélgetünk, mondván, hogy január 1-én is történik valami. Mit foglalkozzunk az előzményekkel, amikor az csak zavaró tényező, meg olyan, ha bár azt mondják, hogy az ördög a részletekben vészel, de ugyanakkor lehetséges, hogy nem az ördög vészel a részletekben, hanem a lényegtelenség. Én szerintem ez utolva... Én fáradok nyilván... ebben az egészben. Tehát, de tehát... Nem, ez egy nagyon izgal... Még, hát ezt van, én is, én, van, aki elfárad egy labdarúgó mérkőzés nézésében, éj, éj, van, éj, éj. aki meg halálosan élvezi. Hát ez nyilván, nyilván szenvedélyek kérdése. Én mégis azt mondom, hogy bár látszólag ez teljesen jelentéktelennek tűnik, hogy részleteiben hogyan zajlottak a tárgyalások, de általánosságban ezt mégsem mondhatjuk, hogy ez, ez egy lényegtelen dolog, mert ez fordulhatott volna másként is, csak most éppen így fordult a dolog. Tehát ö, ö, ezt nem tudjuk előre, hogy ez, ó, persze majd a németek úgyis lenyomnak mindent, és a szaszoli majd úgyis beadja a derekát és a többi, és a többi, mert ugyanígy előfordulhat az is, hogy az egész fölborul, és, és blokkolódik mindent. És Egyet hogyan tekenes. lehet különbséget tenni a tekintetben, hogy az olaszok, vagy hogy az olasz kormány. Ezt elsősorban azért kérdezem, de nem hogy érthető legyek. Mert ugyan, ugyanezt ugye ezt a folyamatot lehet vonatkoztatni Magyarországra is, csak nem gazdasági kilábalás kapcsán, bár a gazdasághoz is hozzátartozik, merre jár. Fontos? Nem, csak Dudát. A adatvédelem is van <gül> ugye. Hát, <és> a városban. <gül> Rendben van. Szóval, hogy maga az az uniós politizálás, amely Magyarországot jellemezte az elmúlt mondjuk tíz évben, nem mintha az monolitikus lenne, de mondjuk azt, amikor a Fidesz volt hatalmon, ott ugye egy éles cenzúrát húznak politikai szakértők, vagy politikusok, vagy jegyzetírók vagy értelmiségek, akik ezzel foglalkoznak, és különválasztják ennek a politikának a hasznát Magyarországra nézve, Magyarországra és a politikai elitre, mármint azokra, akik egyébként ezt irányítják, beleértve, hogy ez milyen ellenállás vagy ellenérzés szül az unióban. Lehet-e ezt a kettőt tartósan különválasztani? Vagy pedig ez egy magyar sajátosság, vagy Magyarországon is mesterségesen hozzák létre ezt a dualitást, mert ilyen nincs. Ugye ez abban is benne van, hogy az unió nem Magyarországot bünteti, hanem a kormányt vagy a magyar népet. Ez ugye látszólag egy etimológiai vita, valójában azonban több mindent érint. Igen, igen, ez, ez, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Egyrészt, amit én mindig elszoktam mondani, hogy bár nagyon csábítónak tűnik azt mondani, hogy Magyarországgal a problémák 2010-ben kezdődtek, de Magyarországgal a problémák 2006-ban kezdődtek, sőt, igen, 2006 körül, és nem is az utcai tüntetések miatt, hanem amikor Magyarország képtelen volt hiteles konvergenciaprogramot letenni az asztalra, és a bizottság ezt többször visszadobta. Tehát ez a történet ez nem a Fidesz-szel kezdődik, ez kétségtelen, hogy a fidesz egy, egy, egy új szintet lépett, vagy, vagy több több területen megjelent. Másrészt meg ez az ez, ez emberi kommunikáció teljesen bevett, teljesen bevett fordulata. És de valójában csak egy mondom, kommunikációs fordulat, és egyébként jelentős hát igen, mert persze. Hát, per, hát egy népet, hogy lehet megbüntetni. Meg lehet büntetni, mondjuk, mint Magyarországon, a, illetve amikor a Csehszlovákiában a Benesdekritumon következtében a magyarokat és a németeket kollektíve bűnösnek mondták ki, de azért ez ma már ritka, mint az európai Unió, nem fog elfogadni egy olyan jogszabályt, amely mondjuk Magyarországot kollektíve bűnösnek mondja ki, hanem alapvetően a magyar kormány, mivel ez egy kormány közi együttműködés, azért a kormány a címzetje ezeknek a döntéseknek, a kormány pedig úgy érzi, hogy mivel a nemzetökja. Tehát ez egy eldönthetetlen kérdés szerintem, de alapvetően politikai, retorikai kérdés. És a hétköznapokban, a gyakorlatban? Hát a gyakorlatban, ugye amikor arról volt szó, ez, én biztosként találkoztam ezzel, mert már akkor is időnként találkoztam. Mondok, mondok egy példát. Ugye a kérdés arra vonatkozik, mert először kicsit magam is úgy gondoltam, hogy csak itt lököm előre az egészet, hogy ne legyen csönd, de nem erről van szó, mert az ember folyamatosan gondolkodik, és azért annál több minden hangzik el, semmit, hogy az embernek mindenre vonat, legyen kérdése, de ugye tételezzük fel, hogy van egy uniós akarat, de tételezzük fel, hogy az uniós akaratnak, és az uniós akarat az nyilvánvalóan egy többségi akarat, tehát olyan, hogy uniós akarat, bár erről biztos lehetne Cizell által beszélni, valószínűleg nincs. Vannak különböző rétegei, de tételezzük fel, hogy ez az uniós akarat valamilyen módon bizonyos országoknál szembe kerül annak a vezetésével, nem egy, hanem több fronton. És akkor felvetődik-e a gazdaságban, hogy egyébként legyen új mechanizmus, és egyébként legyenek olyan pénzek, amelyeket nem államok kapnak, hanem közvetlenül kapjanak különböző szervezetek, amelyek egyébként vitában állnak jelen pillanatban abban az adott országban a kormányokkal, és ebben például folyamatosan arról van szó, hogy ebben milyen előrehaladást értek el, de áttörés még nem történt, mert maga ez a, ez a finanszírozás ez alapvetően egy csatornájú és nem osztott csatornájú, beleértve, hogy maga az osztott csatorna az egyébként magát a csatornarendszert is megborítja, hiszen nem arról van szó, hogy több csatornán megy a pénz, hanem adott esetben politikai akaratok is ott egymással szembe kerülnek. Ugye elvileg, érdemel... el, el, igen, bocsánat, elvileg vannak közvetlenül brüsszeli források is, de azért ezekre ezek elhanyagolhatók a tagállamokon keresztül menő hoz képest. Én szerintem É, Mint az olaszok most... azt mondanák, hogy ti ott a parlamentben vitatkozzatok, de találjatok ki már valamilyen csatornát, ahol eljutatjátok hozzánk a pénzt, mert közben mi itt vérátörmeztésre vagyunk ítényben. Igen, de az olaszok sem, az olasz kormány ami, ami egyébként ott ül a döntéshozó intézményben, a tanácsban nem hiszem, hogy hozzájárulna, hogy akkor, hogy akkor a, az uniós intézmények közvetlenül jó beszélni, most egyszerre két dolgot kavartam, tehát az egyik az a teljes rendszernek a figyelmen kívül hagyása, a másik pedig egy osztott kép, mert igen, igen, ez két különböző í, í, Mert ez mindig egy érdekes kérdés egyébként, nekem az akkor vetődött föl, amikor ugye arról volt szó, hogy, hogy egyes országoknál volt olyan ország, a, ugye az erasmus jelentős részben nemzeti ügynökségeken keresztül adják oda a diákok, az adott ország diákjainak és volt olyan tagállam, amelynek a nemzeti ügynökségével kapcsolatban súlyos problémák, korrupciós problémák merültek fel, ezért fel kellett függeszteni a tevékenységét az ügynökségnek. Amiért rögtön az felmerült az a kérdés, hogy akkor az, annak az országnak a diákjai nem juthatnak hozzá az Erasmushoz, vagyis tulajdonképpen azokat a diákokat büntetjük ezzel, akit egyébként kedvezményezni szeretnénk. Tehát ez mindig egy nehéz kérdés, hogy ilyenkor ilyenkor az ország, a kormány, vagy ki az, aki, aki a célpontja egy-egy intézkedésnek. És hogyan áthidalható egy ilyen probléma, ha az ember egyébként át akarja hidalni, és praktikus megoldást keres? Hát nyilván úgy, úgy áthidalható, hogy a lehetőség szerint nem, nem lépi meg a felfüggesztést, hanem tárgyal a kormányjal, amivel viszont elkerülhetetlenül az a kép alakul ki, hogy mindent meg lehet csinálni az Európai Unióban, mert akkor is csak tárgyalni fog, hogyha hogyha már durva szabálysértések vannak. Tehát ez egy ilyen bonyolult bonyolul rendszer. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, remélem, hogy Én akik figyeltek szépen. bennünket, azok is tudták követni. Viszont hallásra kellemeség. Viszont szó. hallásra kellemeség. 877-0877 Néhány másodpercig, mert utána fel kell, hogy hívjam Horváth Csabát, Zugló polgármesterét 061-877-0877 Ma 2020 Október 16-án, pénteken 4 perccel 8 óra után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 Jööregett, Lár! Horváth Csaba, Zugló polgármestere van a vonalban, a Fővárosi Közgyűlés tagja, az MSZP frakció vezetője, családapa a beszélgetést, a Zuglói Önkormányzat támogatja. Mekor a jelentősége tulajdonít az annak, amit tegnap a Közfejlesztések Tanácsán történt, és ami eddig tudható belőle? Nem tudakozottam részleteiben az eredményéről. Így aztán, ami ott történt, azt akkor itt részleteiben is tárgyaljuk. Hát a részleteiben, ha elmondasz, hogy melyik részre gondolsz, akkor val valamiről tudok, de nem mind a 20 téterről, nagyjából 20 kérdést tárgyaljuk. Figyelj, maradjunk annál, ami neked fontos. Igazából a legfontosabb nekem a Rákos rendező volt a tegnapi listából, meg a Városliget. A Városligetben biztos, hogy nem jutottunk közelebb, és a Rákos rendező fejlesztése pedig mind a két fél egyező szándékával a tervezés elindul. De Jó, hát maradjunk jutott, akkor előbb a Városligetnél, és utána jön a második téma, te érted-e, hogy valójában Városliget kapcsán mi történik, és a kérdés annyiban álságos, hogy hát itt ebben a stúdióban, ahol most ülök, zajlott egy nagyjából órás beszélgetés, vagy vita Bán László miniszteri biztossal, mégis úgy tűnik, hogy, hogy, hogy mintha mindig lenne valami még megbeszélni való, miközben itt most egy fel nem fedett ember azt mondta, hogy mennyire hasonlít a Színházis filmvészeti Egyetem problematikája a Városliget problematikájához, és teljesen igaza volt, hiszen itt valójában a bűnben születésről van szó, az egyik esetben a városliget törvényről van szó, a másik esetben pedig arról, amilyen mértékben a Színezis Filművészeti Egyetemnek a kuratóriuma nem tartotta a tiszteletben, de már korábban a törvényhozás nem tartotta a tiszteletben az egyetemi autonómiát, és miután ez a kiindulópont már részletekről nem érdemes beszélni, mert az alap az, amit ellentétesen itt térnek meg a felek. Így van. A városliget ügyét hagy egyszerűsítsem le. Képzeljük el, hogy ez egy fegyverszünet, tehát két hadsereg áll egymással szembe, megállapodtak abba, hogy fegyverszünetet kötnek, nem lépnek tovább egymás irányába. Ugyanakkor mondjuk jelen esetben a kormány hadserege folyamatosan postolgatja békésen várakozó budapestieket, akik mondjuk, hogy van nézik a kormány fegyverszünet törési kísérleteit, így tudom tekinteni azokat a változatokat, amikor a kormány van, továbbra is a kormány határozott szándékot mutat, hogy a Városligetet beépítse betonmonstomokkal, és ez független attól, hogy azok a funkciók mennyire lehetnének jók vagy rosszak. Pont amikor a Rákos rendező fejlesztéséről beszélünk, akkor ott lenne a helye annak a párbeszédnek, hogy igen, akkor a Rákos rendezőn hogyan lehet folytatni, a Városligetben most jól rosszul, de megkezdett folyamatot, hogy a Múzeumi negyed et tovább nem a Városliget próbására, hanem mondjuk a Rákos rendezőnek a megújításaként. A Rákos mennyiben volt a tegnapi közfelejtések Tanácsa témája? Ez volt az egyik téma a 20 mint ahogy a Városliget a, mondjuk a 19. ha soroljuk. És hát rengeteg, rengeteg fontos kérdés volt. Például az, hogy hogyan tudja megújítani Budapest a húszállományát. Ehhez a kormány ad-e hozzáblást, hogy hitelt tudjunk fölvenni, tehát nem arról beszéltünk sajnálatos módon, hogy a budapestiek befizett adójából visszakapunk-e annyit, mondjuk mint egy vadászati kiállítás, hanem arról, hogy fölvehetünk-e hitelt annak érdekébe, hogy a budapestiek pénzéből, Budapestiek által visszafizetendő hitelből, a Budapestiek számára szervezett közösség közlekedés. Igen, ebből kiderült, közösség... hogy nem de én azt kérdezem, hogy Rákos mennyiben volt a témája a tegnapi köszönjészek tanácsának. Mondom, a, 20 a 20 témából, mint egy fejlesztési terület, hát nagyjából 30 éve beszélünk arról, hogy a Rákos rendezőre ebben a nagyon-nagyon széles és nagy kiterjedésű vasúti rendezőpályaudvar szerepre már nincs szüksége a városnak és nincs szüksége a MÁB-nak. Ez egy másfél két városligeti terület amiről beszélünk, és ezt, hogyha vissza tudná hódítani a városa a Rozsdabarna övezetből, simpárokból, va e vasakból, akkor ez egy új dinamikus városrészi fejlődést jelenthetne Budapest és kiemelkedően zugló számára. Erről tárgyaltunk, és erre utaltam, hogy ebben viszont van egyetértés a kormánnyal, tehát a kormányzati szándék, az uglói kerületi szándék és a fővárosi szándék egyezik a tekintetbe, hogy ez a fejlesztés végre induljon meg, aminek az előző előzetese, hogy egy közösen felügyelt tervezési folyamat indul meg. Azt akartam kérdezni a városléget kapcsán, hogy végül is azt mitől teszed függővé, hogy te vagy egy általat képviselt szervezet, végül is úgy dönt, hogy népszavazás? Hát, ahogy mondtam, éppen egy fegyverszünetnek vagyunk a szemtanúi. Ezt a fegyverszünetet megsérti a kormány ami egy jogerős érvényes építési engedély egy birtokában meglévő építési szándékot jelent. ez például egy közbeszerzési eljárás megindítása tudná. Tehát ha mondjuk a kormány a tervezési folyamat végén közéten egy közbeszerzési eljárást, aminek tudjuk, hogy több hónap a folyamata, akkor abban a másodpercben fogom kezdeményezni. A névszavazást, annak érdekében, hogy a közbeszerzés győztesével már ne tudjanak szerződést kötni, és ne tudják a várost szigetetlenül tenni. Ilyen egyszerű. Megjelent a Totálkárnak 14-én, az azt mondja, hogy tegnap előtt volt egy írás a Csikós Zolt Tojlából. Ugye ez a régi index fizetős parkolás és a káosz, ami vele jár a végén, már azért könnyöröksz, hogy nálad is legyen parkolási övezet, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy valaki, akinél egyébként nem volt korábban, vagy ő, tehát ahol nála azért gyűlnek fel az autók, mert a környező területeken már mindenhol fizetős a parkolás, és hirtelen arra a területre, ahol ő lakik, és annak a környékére zúdulnak azok az autósok az autóikkal, akik meg akarják úszni a park parkolási díj befizetését. Nem tudom, hogy a cikkkel találkoztál-e, de azt, Igen, kérdez... azt kérdezem tőled, hogy hol tart most a, a zuglói parkolósítás, miközben ilyen szó nem létezik. Hát a jövőben tovább kell bővíteni a területet, ez egy tervezett folyamat. Nagyjából addig kell bővíteni a zónákat, ameddig a zuglóra érkező iszonyatos kívülről jövő közlekedési nyomás, tehát parkolási nyomás, nem gondolja meg magát, és mondjuk nem hagyja otthon akár a 15, akár a 16, vagy éppen a, a csömöri környékről irándul autós forgalom, nem gondolja. úgy, hogy ez már annyi macerával jár, hogy mondjuk zuglóba, mint P pluszer parkolóként használja más emberek lakóotthanaik előtti teret, hogy inkább otthon hagyja az autót, és elmegy BKV-val. Tehát addig kell sajnos ezt a folyamatot bővíteni, mert abban igaza van a, a cikk írójának, hogy nagyon sok embernek az életét menti meg az, hogy végre fizetős övezetélet több évnyi előkészítő munka után a saját lakó környezete. Ez azt a szolgálja, hogy ő az ingyenes lakossági várakozási engedéllyel könnyebben tudja megállni a saját lakó a környékén. Ez persze azt is jelenti, hogy a zóna túloldalán, ahol ez a terhelés újként jelenik meg, ott még nagyobb a nyomás, ami addig ott elszóródott, az ott határozottabban jelenik meg. Tehát nyilvánvalóan folytatni kell ezt a folyamatot. Értem a, a finom e, cinizmust, ez sajnos egy természetes folyamat, amit addig kell folytatni, amit az autósok úgy nem gondolják, hogy inkább a napi munkába bejárás, hogyha az nem elengedhetetlenül szükséges, akkor inkább nem fogják használni az autójukat erre, hanem egyéb, egyéb célokra igen, de mondjuk nem a BKV-t helyettesítő módon, főleg, ha van minőségben is, minőségben is rendelkezésre álló alternatíva. Tehát azt szeretnénk, ha az emberek buszmetrót, metrót, villamost, hévet, trolit használnának, és az autóikat tényleg csak arra, amire szükséges. Nem beszéltünk arról és annak a logikáját, te, mint a városvezető jobban érted, hogy bizonyos periódus után a fővárosi kerületekben, mint hogy ez máshol is megtörténik, miért nem tudok jobb kifejezést használni, cserélik le a rendőrkapitányokat. Ugye ez egy október 1-i hír, hogy szeptember végén távozott posztjáról dr. Vár Váradi Attila ezredes. Alezredes, aki négy évig vezette a keleti kapitánságot, október 1-én ünnepélyes állománygyűlés keretében mutatták be. Zugló új rendőrkapitányát, dr. Cirják Róbert Péter rendőr a leszredest. Igen, hát ebben autentikusan fő kapitány úr e, tud én ebben nem kívánok éleményt mondani. De ehhez e, egyébként magának az önkormányzatnak e, semmiféle kommentálja egyebe nincs. Hát, mivel a rendőrség egy tőlünk teljesen elkülönülő szervezet, és tulajdonképpen a kiváló minőségű együttműködés, ami Zugló önkormányzata és a kerületi Zuglói rendőrkapitányság között van, azon az alapon a főkapitány úr előzetesen ezt a szándékot nekem bejelentette, bemutatta az új, rendőr, az új rendőrkapitány urat személyében, szakmai hátterében, tehát ezt én inkább egy udvarias, ezt jeleztem is a beszélgetésünkről, ezt egy udvarias gesztusnak tartom, mert hogy ez nem jogszabályi előírás. De örülök annak, hogy van egy ilyen kialakult emberi eh, szakmai eh, eljárás vagy, vagy szokás, amivel, hogy úgy tetszik, eh, több információ birtokába juttatjuk egymást, és nyilván a jövőbeni együttműködés minőségét is tovább javítja. Tegnap Niedermüllert Pétert kérdeztem, a téged kérdezlek a tekintetben, hogy önkormányzati fenntartású bölcsődében, óvodában érdemes-e olyan célirányos mondatokat megfogalmazni a polgármesteri hivatal részéről, vagy adott esetben magának a polgármesternek, mint ami egyébként Csepel esetében, vagy más önkormányzati egységnél megtörtént a Meseország mindenkié kapcsán, ahol egyébként megtiltja, a bölcsödei és óvodai dolgozók számára, hogy ilyen könyvet használjanak, de valójában, ha tetszik, akkor eltekintek a konkrét könyvtől, hanem azt kérdezem, hogy hol húzódik, ha húzódik egyáltalán olyan határ, ahol azt mondja a polgármester, hogy ez nem az ő kompetenciája, miközben adott esetben lehet, hogy véleménye van róla. Alapvetően más a, más a megközelítésünk. Én alapvetően bízom akad a hósainkban. Bízom az iskolai pedagógusokba, bízom az óvodapedagógusokba, bölcsödei hondozóba, tehát bízom abba a szakembergárdába, akik hivatásszeren végzik a munkájukat. Nyilvánvalóan, hogyha valaki hibázik, mondjuk, és ennek a bizalomnak nem megfelelően dolgozik, vagy éppen a gyerekeket olyan olyan részesítem, ami nem tartozik rájuk, az egy külön történet, de én állok attól, hogy én, mint polgármester, mondjuk a kerület első számú vezetője, személyemben határozzam meg, hogy mit olvassanak a gyerekek és mit ne. Ez egy olyan fajta gondolatrendőrség, ami nagyon-nagyon messze és rossz irányba vezet messze. Viszont a konkrét könyvről meg nem tudok véleményt mondani, mert én ezt nem olvastam. Volt olyan médium, ami kíváncsi lett volna a véleményemre, de jeleztem, hogy mivel nem olvastam, ezért nem fog olyan kérdésben állást, véleményt formálni, Amelyen nincs olyan beható ismeretem, és hát elnézést, nem is vállaltam, hogy el fogok olvasni most egy mesekönyvet. A Facebook oldaladon tisztelt zuglóiak megszólítással írtál a Facebookon a bosnyák térrel kapcsolatosan megjelent kritikára, reagálva tájékoztatom Önöket, de nem olvasom tovább, mert nem azért beszélgetek veled, hogy felolvassam azt, amit írtál. Mivel kapcsolatos ez? Igazából ez egy évértékelő videó bejegyzés volt, amelynek kapcsán a Bosnyáktér ügyében merültek fel kérdések, észrevételek, kritikák, amely kritikák azért furák, mert nyilván inkább az információ hiányból adódnak, és ez jogos. Az az én dolgom, hogy ezeket elhárítsam, de még most állunk a folyamat elején. Nagyon jó előkészítettség mellett állunk a folyamat elején, de még most van az, amikor bizonyos közösségi tervezési folyamatokat is be fogunk illeszteni a projekt egy részébe. Nyilván nem épületeket fogunk tervezni közösségi tervezésből, mert ez egy szakma, de mondjuk az, hogy a köztér, az az új zuglói fővárosi tér, ha úgy tetszik, zuglói főtere, milyen funkciókkal, milyen formában kerüljön kialakítása, abban például igenis van szerepe az ott élőknek, mert ez mindannyiunké lesz, és ez nem az önkormányzat, kisajátítható dolga, hogy akkor mi mindenben meghatározunk, hogy itt legyen a bokor, itt legyen a paj, itt, pad, itt legyen a szökökút. Tehát ezt egyfajta közös munkával szeretnénk véglegesíteni. És nyilvánvalóan a bosnyák tér, ami 30 éves ígéret, hogy ez majd egyszer valóban zugló egy szép város új városközpontja lesz, ez most belátható távolságba került, és az az örömhír, hogy ezt még a Covid sem vitt el, tehát én ma is látom annak a megvalósítását. Körülbelül e, három éven belül azt gondolom, hogy az épület teljes mértékben használatba lesz véve, és már jövő évben megkezdjük ennek a munkálatait. E, ami a közbiztonsággal kapcsolatos kritikus megjegyzéseket illette, azok mennyire megalapozottak, és mit lehet egyébként, ha megalapozottak, tenni annak érdekében, hogy ne legyen olyan a közbiztonság? Én olvastam a kollégák által készített e, szakmai választ, és ők ugyancsak fotókkal igazolták, bizonyították, hogy az állítások jelentős része nem volt valós. Évekkel korábbi fotókat prezentáltak a kritikus író, amelyet a kollégák megvizsgáltak, helyszíni szemléztek, lefotóztak, és kiderült, hogy az úgy abban a formában nem volt jelent az a közbiztonsági közrend probléma, amit az író állított. De ezzel sincs baj, nyilván vannak olyan olyan bejegyzések, amelyeket inkább a politikai szándék vagy rossz szándék vezére. Elnézést. Ezekre, ezekre is kell válaszolnunk, és nyilván korrekt városvezetőhöz méltó magatartás. Elnézést a sipolás csak, van, mert elvileg ugye gyakorlatilag is a mi beszélgetésünk interaktív, ha van hallgatói, nézői kérdés, ám legyen, nem tudom, hogy most erről van e szó. Jó reggelt! Jó, akkor kívánok. Tudom, hogy csúszás van, és már nem a közlegdésnél tartom feltételül. A Kacsó-Pongác út környékén egy valódi P parkoló kialakítása, az terben van-e még, vagy, vagy most az egyező fővársi vezetéssel együtt van-e valami középtávú terve erre? Igen, erről szerdán tárgyaltunk a, a Vitézi Dávid vezette Budafest fejlesztési közfonttal, illetve ez részben a Rákos rendező fejlesztése kapcsán napirend volt a tegnapi FKT ülésen is. Ott a Kacsó deltájában, és magával csomópontból összesen 1200 P pluszzer varázs épülne. Ebbe, ez, a ez ott a föld alatti végállomásánál, hát vagy? Igen. E, igen, illetve részben, részben magával csomópont átépítésével alatta létesülne egy meglehetősen nagy mélyvarázs, ha jól emlékszem, 700 parkolóra, és a, az út fölé pedig egy nagyon szellemes módon megvalósított másik 500-as kontingens, tehát összesen 1200 autóra, P szerként gondolna a fejlesztés, ami nyilván azt jelenti, hogy a városra ennyivel kevesebb terhelés jut az autók mennyiségét tekintéshez, és ez összefüggő és be a Kóskáros sétány lezárásával került betervezésre. Van-e még további kérdés? Igen, hogy ez díjmentes lenne, vagy a díjfizetés vagy ez még túlkorai egy ilyen kérdés? Hát ez, ennek a szabályozásával még nem foglalkoztunk most egyelőre, még csak az építésénél tartunk. Viszont halásra, ha van más kérdés, hajrá. E, mennyire a jövő zenéje az, amiről itt az elmúlt időben szó volt? Hát annyi van a jövő zenéje, hogy a Rákos Rendező egy hatalmas. Egy tervet. másodperc van, másik kérdés. Hirtelen felébredtek a hallgatók, nézők. Jó reggelt! E, jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni polgármester úrtól, hogy a Csömeri úti felőjárór, azzal mi lesz? Azt e, tud-e valamit mondani? Nagyon tudok, Ugye ezt még az előző városvezetés tervezte meg felújításra, ami egyébként ritkaság volt, mint a Fehér Holló, mert nagyon kevés ilyen hídműtárgy felüljáró lett felújítva az elmúlt tíz évben, de ez, betervez, ez betervezésre került, és a közbeszerzés győztese márciusban kellett volna, hogy kezdje a munkálatokat. Tehát idén márciusba, és amikor a munkaterületet átvette, és nekiállt a bontásoknak, ez egy, Leegyszerűsítve inkább egy, egy nagyibű aszfaltozás lett volna, mint egy komolyabb ö, szatikai megerősítés. Derült ki, hogy ö, a tartó csomópontok olyan mértékben roldásodtak át, hogy ebben a formában ö, nem, nem valósítható meg a felújítás, a jóval mélyebb, ö, erősebb beavatkozásokra van szükség, és az elmúlt fél év azzal telt, hogy mind a műszaki, mind a közbeszerzési megoldást keresték, és persze hozzá a költségvetési forrást a szakemberek, mint egy, ha jól emlékszem, két-három héttel ezelőtt jelentettük betűtőkat be a területileg életékes főpolgármester helyettes asszonyjal, hogy mi a konkrét műszaki megoldás, ennek a kezdő és várhatlan befejezési időpontja, pedig jövő év decemberre. Ez egy nagyjából egy évig tartó munka, amit sajnos el kell végezni. Hát mondjak ezzel kapcsolatban még valamit, hogy a... A róla elvezetett forgalom, tehát ami a palottai meg az uglói oldalon, ö, oldalon ö, ott a lámpákkal kellene valamit kezdeni, mert a levezettet, amik innen ugye jobbra balra elspriccelnek autók, azoknak a kikanyarodása akár az Erzsébet királyné útra, akár a Fograsi útra, hát erősen problémás. Ez így van, erről már több körben egyeztettünk a BKK munkatársaival. Át, Arra, de köz, közben született válasz arról, vagy, hogy a BKK munkatársaival ezügyben már konzultációt folytatnak. Van-e más ezügyben még? Ezügyben nincs. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Ha bárki zugló, illetve a főváros kapcsán akar kérdezni 061-877-0877, ahogy ezt már kettem megtették. Hol? Most hírta elvesztettem a fonalat. Ja, igen, igen, igen, igen, igen. Arról volt szó, hogy mennyire a jövő zenéje a, a, a kisföld alatti nál lévő parkolónak a megteremtése. Tehát ez mikor a te várható? Ugyanennek a része. Tehát amikor a Rákos rendezőről beszélünk, akkor gyakorlatilag... Egy nagyon-nagyon szerte közlekedési, városépítési, városfejlesztési csomagról beszélünk, aminek nagyjából 10-15 éves kifutása van, tehát mint az összes projektelen megvalósul, az nagyjából... És 10 mivel kapcsolatos éves... volt az egyeztetést tárgyalás tézi Dáviddal a héten? Ez a teljes csomag, tehát a Rákos városfejlesztési, közlekedésfejlesztési, városépítészeti kérdésében és szabályzási kérdésében egyeztettünk ebben, illetve egyeztetünk még a Gödöllői és az M2-es összekötése ügyében. Ez is egy izgalmas téma. Kis tőlem újabb kérdező történt. van. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A, a, a, szeretnék érdeklődni, hogy a Bulgárkertés utca ö, kettő és négy között azt a parkot egyáltalán ki? Ki akarta, hogy ott legyen egy park egyáltalán az előző vezető? És kérdezzük meg Horváth Csabától, hogy egyelőre térben is időben elhelyezi -e a kérdést. Jó, köszönöm. E, most a, a parkra gondol, vagy melyikre? Nem, nem, nem. A Bolgárkertőz és a Bánki Donát utca között van egy két ház közötti rész, ahol lehetett leülni, padok voltak. Most meg bombázták és tettek oda egy valami nem tudom kinek, valami csing, nem tudom kinek, egy, egy ilyen park lett. Hogy egyáltalán igen, mi, hát, miért kellett ott a padokat lebontani? Hát az egyáltalán tudom, nem tudom. Tülön, amennyire igen? én tudom, komoly, komoly aláírás mennyiség jött a lakók részéről, aki kérték ezt a beavatkozást. Igen? Hát, én nem tudom, de... Hát ezek az szerint, az szerint az azt mondjam, hogy a másik a oldalon áll. A parkot. Ott egyáltalán nem. Minden Egy másodperc szürelményt kérem, azt mondja, mondj meg, Köszönöm Csaba, szépen, légy szíves, várjon még, el, el, el, el ne menjen, de elment. E, mit tegyünk? E, mire vonatkozott a lakókérése? kérése? A lakó kérés arra, hogy bontsuk fel az aszfaltot, eh, ahol egyébként részben autók parkoltak, és eh, alakítsunk ki zöld felületet, amit Évekkel ezelőtt, talán 10-20 évvel ezelőtt véletlenül lehaszváltoztak. Lehet, hogy el volt hanyagolva, és akkor úgy döntöttek okay. egy járda felújításnál, Ügyet, hogy az. Nem, ne pa nem panaszkodhatunk, mert újabb érdeklődő van. Végül is a kettőnk beszélgetése pontosan ezt a célt szolgálja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, én a Zeneiskola, a Szent István Zeneiskola, a Kolumbusz utca hangfűszigetelése ügyében történik-e valami? <laughs> Azért nevetem, hogy tudok róla, igen. <laughs> ez egy nonsens, tehát én a -el találkoztam, és. Ez egy borzalmas beszélgetés volt ezzel más másfél évekettől. Azóta se történik Ugye semmi. alapvetően arról van szó, hogy a bentiek kinyitják az ablakot, mert olyan meleg van, a kintiek pedig nem minden vonatkozásban szeretnék élvezni azt, ami belülről kihangzik Jó nem, beszélek? Nem, szerint Éged, Nem minden dologban vagyok tájékozott zuglót illetően, de e tekintetben igen. Polgármester úr? Maximálisan értem. Egy, egy, egy, egy kicsi van. Kicsi probléma van hogy az iskolának a fenntartója már nem a zugló önkormányzata, hanem a klik. Igen. És nekünk nincs érdembe lehetőség arra, hogy... De bocsánat, bár... hogy elmester egy dologban viszont van, hogy a zuglói filharmonikusok, vagy szimfonikusok, vagy mit tömünk ki, azok is ott próbálnak, és az a fő, az, az önkormányzat, az a zenekara. Inge. Inge. És azok viszont péntek, szombaton ordinári módon skáláznak, zenélnek, este 6-től, 7-től, 10-ig azért az már viszont fő, az már önkormányzati kérdés. És nem emlékszem, amikor még még volt az utasarkon a Bosnyák-téri Hentesnél, és én voltam, aki megkérdezte, hogy ezzel mi a terv És azt mondta, hogy nem tudja, mert még ugye most kerül oda majd, ha oda kerül, hál' Istenek, oda kerül a választók. Na most akkor megkérdezem, hogy most már tudja, hogy mi lesz a szimfonikusokkal. Őszintén, szóval az, az elmúlt át. egy évben ezzel a problémával nem találtak meg újra, és engedje meg, hogy nyilván az utca okay. célén beszélgetve valamiről, nem biztos, hogy mindent úgy jegyeztem meg, hogy akkor a Ez egy barátságos hangulatú számonkérés volt. Nem értem, értem, értem, értem, csak a nem csak nyilvánvalóan, ahogyha a polgármester munkájába be kell illeszteni valamit, akkor annak valahogy meg kell jelenni, és sajnos nem, nem, a, nem az utca szélén gyűjtjük csak az információt, tehát napi, napi megkeresések vannak, azokat e, igyekezzük meredzselni. E, én utána fogok nézni ennek a kérdésnek, hogy mi változik, jo. illetve van még egy, hogy az uglói filharmóniát úgy tűnik, hogy átveszi a tőlünk, és akkor vélhetően a játszóhely is megváltozhat. Tehát ez például uh, megoldhatja ezt a problémát, ez egy, de, ez de még... De, még, de még, még nem állapodtunk meg minden részletben, ezért ez inkább csak egy előzetes Aha. gondolat, amit ebben el tudok mondani. Aha. Hát jó. Nem jó, de hát ez van. oké. Okay. Köszönöm a választ. Minden. Köszönöm. Köszönöm. Figyelj, ennél jobbat nem tetsz, komolyan mondom, a kettünk beszélgetés sorozata végül is ma valamiért célbaért, mert. Ha ennyi érdeklődő van, aki kihasználja annak a lehetőségét, hogy a legkülönbözőbb témakörökben valójában azokat a kérdéseket tegye föl, amelyek az ő hétköznapjaikat illeti, hát mi más szolgálna a mi kettőnk beszélgetése. Ráadásul még egy kérdés van, aztán elköszönök, hiszen lassan túllépjük az időkeretet, de a hallgató néző mindig előnyt élvez. Jó reggelt kívánok! Két kívánok Képtelem a poldítást hogy az Uzuki kórház előtt terveznek-e valami humános parkolási módot, <gül> <gül> mert hogy mi? Ö, igen. Mi a, igen. Az, az is ismerős ja, terület? mi benne az antihumánus? Az, hogy a lányom, mikor szült, akkor azt mondták, hogy ne ott parkoljon kint, mert hogy az nagyon drága lesz, menjen a belső parkolóba, ott 5000 forint volt csak egy 16 órás vajódás. Tehát igazából valami módot kéne arra keríteni, hogyha az ember beszalad oda szülni, akkor ne kelljen forrasztó sokat fizetni pluszba még azért, mert hogy meg is állt. Polgármester úr. Sajnos nem szociális és nem humanitárius kérdés a parkolás, és most elnézést kérek ezért a válaszért, de ha a probléma a következő többen akarnak megállni, mint ahány parkolóhely van. Ha valamilyen az a rész is fizetősé vált? Csaba? Így van. Ha Hogy? Így van. És hogyha valamilyen szavályező eszközt nem használunk, akkor elméletben lehetne ingyen a parkolás, csak nem lenne parkolóhely. Az sem jobb egy centilel sem. Értem. A parkolőrök ráadásul egymást érik ott, tehát az szerintem a leg, legesleginkább figyel terület, úgyhogy ha ott megáll valaki, és, és éppen sűrgősséggel ez ezt hogy jó szüksége Nagyon van. szépen köszönöm, hogy ezt említi Csaba, ez egy visszatérő dolog, hogy vajon van-e bármilyen iniciatíva arra nézve, hogy bizonyos területeken gyakrabban tűnjenek föl parkolőrök, de még mielőtt válaszolnál rá, van még egy kérdés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Adásban van, figyelünk mindannyian őre. Szeretném megkérdezni azt. A Csömöri úti hídról már Igen. beszéltünk. Azt most már kimerítettük. Közvetlenül mellette van egy passzív ház. Óriási mennyiségű ember lakik ott. Lakna ott, de az nincs még átadva. És közvetlenül mellette csináltak egy vasúti megállót. Azt szeretném megkérdezni, kinek csinálták, minek csinálták, mert az így világon a környező ismerve minden nap járok arra, senki nem tud semmit, csak odaraktak egy vasúti megállót. Ez lenne a nagy kérdésem. Hát a nagy kérdés az nyitva marad, mert én sem tudom, hogy ezt a már miért, miért csináltak. A másik kérdés pedig, de újabb kérdés van. Valami, valami, valamit tudtál, vagy tudtunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, még egy gyors parkolást érintő dolog. Átadták az MTK sporttelepet a Csöböli úton. Ezzel egy időben megszűnt minden parkolási lehetőség a sportcsarnok megközelítéséhez. Mi a terv, hogy ott aki, nehogy Isten, mozogni, sportolni, szülők kísérő, hogy lesz ott? Mi az elképzelés? Hát minden parkolási hely nem szűnt meg a környéken, de valóban beletszűkítve a projekt kapcsán néhány parkolóhelyet csökkent. Most helyből nem tudom, hogy hány parkolóhely szűnt meg, de a környéken még azért maradt. Van-e olyan, hogy bizonyos területeken sűrűbb a parkolás ellenőrzés, mint máshol? Van, erre akartam reflektálni, hogy egy szempont van, ami meghatározza, hogy hol menjen, hogy hol mennyi probléma jelentkezik, mennyi a palasz. Tehát ha egy területen túl sok a parkolásra kapatos észrevétel érkezik, akkor nyilvánvalóan, nyilvánvalóan több ellenőrzést kell folytatni azon a környéken. Ez a célja. Tehát semmilyen más szempont nincs, ahol sok a probléma, sok a parkolás, ott több ellenőrzés történik, pont annak érdekében, hogy rendezettebbek legyenek a viszonyok. Figyelj, ha kétséged volt afelől, hogy a ketünk beszélgetését valaki követi akkor ma annak eh, Ikeztán... Ma ez eloszlott. Ma ez eloszlott. É. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. Önök Horvács Csabát hallották, Zugló polgármesterét, a beszélgetést a Zuglói önkormányzat támogatta. Igyék el, hogy számúra ezek a pillanatok azért hihetetlen jelentőséggel bírnak, mert az embernek szüksége van óhatatlanul visszacsatolásra, és a visszacsatolás az nem kizárólag azzal kapcsolatos, hogy a műsor jó vagy rossz, sőt, ez a legkevésbé fontos, hanem ha van egy szolgáltatás, amit ez a műsor nyújt, amely szolgáltatás egyébként szoros összefüggésben van a műsor finanszírozási helyzetével, ami számos embernek nem tetszik, de mit tegyek akkor, hogyha egész egyszerűen én soha nem kaptam fizetést, vagy nem kaptam fizetést az elmúlt 15 évben, és a finanszírozásnak ez vált a módjává, és azért válhatott ez a módjává, mert érdeklődés volt a műsor többi része iránt, itt tehát a műsor bizonyos részeit az ember, ha tetszik, bérbeadta, ilyen célból és az, hogy ebben a bérbeadásban van, vagy bérbeadásra van igény, hogy nem egyszer arról van szó, hogy kim van a placon egy polgármester, de senki nem tart rá igényt, higgyék el, hogy függetlenül attól, hogy ezek a problémák engem közvetlenül vagy közvetve érintenek-e, közvetve minden probléma érint, ami önöket érinti, ezek olyan pillanatok, amelyek olyan visszaigazolás jelentenek, amelyek adott esetben akár fölébe kerülhetnek annak, hogy fia Laurió jó a műsor. 061-877-0877, most egy kis szünetet tartanék, mert ha befutnak újabb kérdések zugló kapcsán, arra nem fog tudni válaszolni a polgármester úr, mert nincsen itt. Tehát ha netán bármivel kapcsolatban, ami nem zugló jelentkeznének, akkor szívesen vannak látva, aztán pedig egy cirkusz történet jön. Ami a zeneiskolát illeti nagyon tehetséges tanulója volt annak a zeneiskolának a kiszta lánya, és miután egy-két koncertjén magam is megfordultam, illetve hát az édesanyja előadásában volt módon meghallgatni az ottani viszonyokat, részint, ami belül vannak részint, ahogy mire panaszkodnak az ott lakók. A mosoly forrása ez volt 06,877, 0877, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez az utolsó, akkor hétfőn találkozunk, de még nincs vége a mai műsornak, csak jelzem, hogy közeledünk a vége felé, 8 óra, 38 perc van, 7 és fél perc van hátra, a TV műsorból a rádióműsorból valamivel több. 061-877-0877. 8 óra 40-ig várok a telefonnal, addig nem fut be egyetlen telefon sem, akkor a Nemzeti Cirkuszművészítő Központ művésztelepén október 10-én és 11-én lefolytatott események kapcsán kérdezzek egy szakembert. 061 877 0877 másfél percen át. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Fiala urna. örül! Hello. Jó reggelt, kívánok! Ha nem Én halkítja le a, a tévé vagy a, a rádió... Sorát. A... Elnézést, de nem velem beszélget, hanem saját magával! Értékes üzenete így sajnos nem jutott a postaládámba. Ну я. Önök támogatott tartalmat hallanak. Maga a hír, amivel kapcsolatban keresem önt, az egy nagyjából másfél héttel ezelőtti hír. A Nemzeti Cirkuszművészeti Művészeti Központ művésztelepén 2020. október 11-én és 11-én az AcroArt Egyesület és az Acropolis Mozgástúdio rendezésével zajlik az AirFest Polsó. Show és az Ariel Arts Championship elnevezési versenyének célja a légtornával, most nem fogom teljes mértékben felolvasni, hiszen itt van ön, aki erről sokkal többet fog tudni mondani, független attól, hogy túl vagyunk az eseményen, én nem voltam Budapesten egyébként, nyilvánvalóan elmentem volna, legyen szíves mondja el, hogy mi volt ez, és bármi, ami ott volt látható, az hogyan hasznosul a cirkuszban, amit majd közvetve közvetlenül tapasztalni fog a nézőközönség, akik ugye most nem pontosan abban a Jutnak a cirkuszi produkciókhoz, mint korábban, de hát ez alapvetően a Covid, jár, a COVID tal van összefüggésben. Figyelek! Ha! Azó! Ha Igen. Hallo? Halló halló? Igen, igen, most már minden rendben van. Nem tudom, hallotta-e mindezt, amit. Igen, igen, Jaj, igen. Jó, jó. én hallottam jó. egész pontosan. Egy gombot elfelejtettem benyomni, és abban az esetben ő hiába beszél, azt más nem hallja. De nem akarok ennek a gombnak a használatával visszaélni, hiszen más majd az én gombommal fogja akkor ugyanígy eljárni. Na figyelek, elnézést. Ez az esemény másodszor került megrendezésre, és volt pár arra példa, hogy a Nemzeti Cirkuszügyészeti Központnak a művész telepén zajlott ez a Légtornász-bajnokság, ám most az volt az újdonság, hogy a Baros Imre artista képzőintézet ennek a bajnokságnak az élére állt, szervezőjévé vált, tehát nem csak vendéglátóként, hanem szervezőként is bonyolítottuk a versenyt, és az abból a nézőpontból, vagy szemléletből fakad, hogy azt szeretnénk, hogyha a hivatalos artista képzésbe sikerülne bevonni azokat a határterületeket, ahol egyébként a fiatalok a speciális mozgásművészetekkel, vagy sportokkal ismerkedni. Ugye én ott hát voltam van... az iskolának a megnyitóján, és ott kiderült, hogy ez a határnyitás, vagy határtágítás, ez, ez óriási. Tehát, hogy ezt az ember nem is gondolná, hogy ki mindenkivel működik együtt a Maros artista képző. Artista Mindenféleképpen szükség van arra, hogy egyrészt kicsit újra a cirkuszművészetet magát, és a cirkuszművészeti képzést, másrészt pedig nem lehet ezt elhallgatni, hogy a sport, az extrém sportok, vagy akár a sportok egy jelentős része, a mozgásművészetek egy jelentős része, az válhat alapjává a cirkuszművészeti artista képzésnek is. Ezért elkezdtünk tárgyalni nagyon sok szervezettel, például ezzel a két remek szervezettel is, amelyek ezt a versenyt lebonyolítják, illetve ott van a ez a, a cirkuszművészetnek az átalakulásával van összefüggésben, vagy a jelentkezőknek van erre igénye, vagy a nézőknek van erre igénye, vagy az egész valójában egy kalap? Szerintem az egész egy kalap. Hát azt kell világosan Egyéb iránt, munkat. hogyha az egész egy kalap, akkor még azt áruljál nekem, hogy a cirkuszművészetben van-e olyan, hogy valami nagyobb mértékben változik, mint korábban, vagy ez relatív valójában mindig ugyanannyira változik, de vannak periódus, amikor jobban változik, és van, amikor kevésbé, és az, amikor jobban meglódul, akkor az ember azt valami olyannak éli meg, ami egyébként korábban is volt, csak annál nem figyelt annyira oda, vagy nem vett benne részt. A cirkuszművészet szerintem most egy nagyon dinamikus változáson megy Tehát ez most más, mint korábban volt. Így van. Egyfelől azért nem hallgathatjuk el, hogy ott van az új cirkusz, vagy a történetmesélő cirkusznak a megjelenése, ami egy néhány évtizedes történet, a show és a show világ megjelenése, és ez ötvöződik a hagyományos számokra épülő cirkuszművészettel, de a, a fizikai teljesítménynek, a sportteljesítménynek is számos mozzanata, kifejezetten egyértelműen bekerül a cirkuszművészetbe, tehát nem zárkózhat elefántcsont toronyba a cirkuszművészet, hanem igenis fel kell venni a kapcsolatot ezekkel a felületekkel, és együtt kell vele működnie részint azért, hogy támogassa őket, hogy azok is fejlődhessenek, részint pedig azért, mert Ugyanazok a gyerekek dolgoznak. Oké, okay, akkor amikor megkeres a cirkusz így különböző intézményeket, amelyekkel korábban nem volt kapcsolatban, akkor azok az intézmények nem néznek úgy rá, mint borja az új kapura, hogy itt most valójában miről van szó, vagy adott esetben akár fordítva is bekövetkezhetne, mondván, hogy ez az együttműködés, vagy hogy ezek, ezek az intézmények, ezek valójában éppen abból adódóan, amit ön mond, előbb-utóbb egymásra kell, hogy találjanak. Én azt gondolom, hogy az esetek nagy részében nincs nézés, hanem mindenki felfogja, hogy itt egy közös érdekről van szó. Tehát, hogyha én alányulok egy rendezvénynek, és adom hozzá a teret, adok hozzá egy infrastruktúrát, az jó a szervezőknek, és úgy tűnik, hogy azok a gyerekek, hát azért csak nem 150 fiatalkorú, amatőr, illetve profi versenyző lépett fel például a kétnapos rendezvényen, ők pedig nagyon nagy megtiszteltetésnek veszik, hogy a nemzeti cirkuszműszeri központban... Hát vegyük azt ugye, hogy a, a légtornával, a rúcsporttal foglalkozó gyermek és felnőttkor versenyzők mutatták meg tehetségüket. Így Ki más? Ez a verseny most erről szólt. Tehát itt Karika, isú, illetve Rúd kategóriák voltak, és ebben indultak korosztályok, és profi, illetve amatőr, versenyzési rutin alapján a versenyzők, tehát különböző, különböző szekciók voltak. Ez a kétnapos verseny, ez most kifejezetten erről szólt. Valójában légtornáról... maga ez az AirFest Poll Show and Aerial Art Championship, ez valójában micsoda? Hát, lehet, hogy úgy is fordítanunk, hogy a Magyar Légtornász Bajnokság, ez ennek a két egyesületnek a specifikus Légtornász Bajnoksága, amint mondtam, másodszor került megrendezésre. Mi pedig szervezőként ezt a versenyt támogattuk, és nagyon boldogan mondhatom el, hogy sikerre vittük, hiszen nagyon komoly nézői, szakmai elismerések kísérték a programot, úgyhogy már el is kezdtünk gondolkozni ennek a tábbitelén. Én pedig azt remélem, mivel az artista képző növendékei is többen indultak a versenyen, sőt az egyes versenyszünetekben professzionális církuszi produkciókat mutattak be a növendékeink, hogy ezeknek a légtornász csemetéknek, komoly vonzerő lehet az artista képzés, és biztos vagyok benne, hogy nem egy versenyzővel néhány év múlva a baros indek halai között fogunk találkozni, Ezt nagyon remélem, hogy néhány év múlva pedig a manésban. Erről az intézményről nagyon sok szó nem esik, miközben ez a cirkusznak, a Nemzeti művészeti Központnak egy fontos hely ez a művésztelep, de e, itt viszonylag ritkábban fordulnak elő, legalábbis tudtommal e, olyan események, mint amilyenek egyébként a hagyományos épületben. Idáig ez így történt, de egy nagyon komoly törekvésünk, hogy a művésztelep az egyfajta központá váljon, egyfajta Maga a befogadó... a művésztelep elnevezés az miáltal kapta ezt a nevét? Ezt még annak idején a Maciva hozta létre, egy gyakorlóbázist óhajtottak meg. Magyar is Így van, a gyakorlóbázist az artisták számára, úgyhogy itt olyan épületeket emeltek, amelyekben az artisták kiválóan tudtak gyakorolni. Ma ebben működik az artista képző és az a szándékunk, hogy egyfajta befogadó cirkusz, befogadó színházi tér is létrejöjjön, hiszen az a Hippodrom nevű Terem az a Lovarda elnevezésű terem, amelyben ez a verseny is zajlott, ez egy -ez egyben leképezi a Fővárosi nagycirkusz manézsát, tehát egy aréna jellegű, kb. 150 néző befogadására alkalmas kötésekre, tehát cirkuszi produkciókra tökéletesen alkalmas térről van szó, amely viszonylag jó megközelíthető, tehát egy kiváló gyakorlótér és egy kiváló befogadó Cirkus, illetve színház lehet a jövőben. A nézőközönség alapvetően hozzátartozókból és versenyzőkből állt? Mint egy versenyen általában igen. Azt kérdezem öntől, hogy ezt rögzítették el, és ha igen, akkor ez valamilyen módon látható? Részint uh, volt tévéfelvétel, mi magunk is készítettünk, hiszen az iskolának van egy oktopus multimédia, intézet nevű tagintézménye, amely kifejezetten szenikusokkal és vizuáltechnikusokkal foglalkozik, őket képzi. Ők maguk is készítettek filmeket, tehát ebből létrejönnek olyan vizuális anyagok, amelyeket meg fogunk mutatni és fel fogunk tenni a különböző felületeinkre, a cirkusz honlapjára, az iskola honlapjára. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Örülök Nagyon a szépen rompónak. köszönöm. Minden jót kívánok, Önök Kovács Gábor Dénest hallottak egy támogatott tartalomban. 061-877-0877, immáról semmilyen kötöttségünk nincs, addig beszélgetünk, ameddig akarunk, beleért, vagy nekem előbb-utóbb haza kéne mennem, de ha van érdeklődés irántam, akkor... Akkor legyen az érdeklődés. 061-877-0877 Tevékenységem iránt, mármint telefonjukkal, abban az esetben egyébként már a műsori tanúsítottak érdeklődést, ahogy azt láttam, akkor elköszönök Önöktől. Úgyhogy ez most döntsenek 061 877 0877 Emlékszem, hogy Füriesz Barázs azt mondta, hogy a 43 milliárdon és az esetleges még garázs elmaradásából megmaradó pénzben kívül a kormány nem ad több pénzt a biodómra. Lehet, hogy ezt mondta, tegnap mást mondott, ilyen van. É, igen, én nem, nem is bántásképpen mondtam, szerettem volna ott lenni Füriesz Barázs mellén zsebébe, ahogy te szoktad mondani, hogy a papok is. Már szoktam mondani belét, hogy karácsony Gergelyte naphoz is nyilvánvalóvá tette, hogy bent más hangzott el, mint kint. Ezt a kettőséget nem fogom tudni feloldani. Jó reggelt. jó reggelt! kívánok! Van bennem egy hiányérzet, megoszthatom önnel? Persze! A szerencsi választással kapcsolatban senki nem gratulált a győztesnek a bal oldalról. Legalábbis én nem hallottam. És ez nekem ismét azt tükrözte, hogy a színvonal nem jó ebbe az ország. Én sem emlékszem rá. Én sem emlékszem rá. És ugye, hogy ön is hiányolja ezt? Most, hogy mondja, eszembe jutott, ugye ennek egy más volt, egy más volt ugye, szem előtt, de mindaz nem jelenti azt, hogy amit ön hiányol, az annak ne lenne jelentősége. Hozzátéve természetesen, hogy könnyen lehetséges, hogy gratuláltak, csak ez a mi e, szemünk elől valamiért elmaradt. Tehát ugye ezt nem, de fogalmam nincs. Nem tapasztaltam, de ez nem azt jelenti, tehát én ezt nem követtem olyan mértékben, hogy ezt általában az első megnyilatkozásnál szokta tenni az a fél, aki vesztett, hogy akkor egyébként ez elhangzott-e vagy sem, erre én nem emlékszem, ebből a vagy elhangzott, vagy sem. Ugye ezt többször már nem szokták elmondani. Elképzelhető, Elképzelhető de szerintem, ha elhangzott volna, akkor ezt mi tudná. Nem biztos, nem, nem biztos. Nem. Nem. Miért ő látta Bíró Lászlónak a, azt a sajtótájékoztatóját, amit adott közvetlen a választás után? Nem. nem hát akkor... így az, az, jó. Akkor köszönöm. Szívesen. Nulla 877 0877 ha hívnak maradok amíg érdeklődés van irántam Nem sok van már hátra a Pet zenéből. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn, hét után, de még 4-1-8 előtt találkozzunk. A távol kis dörö.kisdépkisr.fi alajan a gmail.com. Még mindig lehet... Valami ismeretlen okból ez valami, olyan gyorsan szűnik meg a petmeten, ezt majd meg fogom kérdezni a dani hogy ez miért van, mert ez korábban soha nem volt így. Ráadásul most még csak 8 óra, 58 perc, 58 másodperc van, tehát azt se lehet mondani, hogy időn túliak lennénk. Jó reggelt! Jó reggelt! Bocsánat, nem védekezésképpen csak. Uh, a szerencsé választás után másnap reggel én egy hírt hallottam, amiben az volt, hogy gratulál az ellenfélnek, és megköszöni rá azoknak. Megköszönni a... Bíró. Érted, de mondott egy mondatot, nem értettem a végét a mondatnak. megköszönni a rászavazóknak. A rászavazóknak. M -m. Oké. Hát erre Ennyi tartam. volt csak. Igen, igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Jó tett, hogy hívott. Jó reggelt. Ú, jó reggelt. Egy teljesen nem fontos kérdés. Igen? De lehet, hogy tudja rá a vállalt, ami öm, engem roppant idegesít a kereskedelmi zenei rágyókban, amikor fölkonferálják a következő számot, vagy nem tudom, és addig beszélnek pontosan, míg mondjuk az énekes a zenében nem kezd el énekelni. Azt hogyan a fenébe csinálják? Tehát mondjuk a Füsta vízfeletnél víz feletnél bejön a bejön a basszus, mondja, mondja, hogy és jó napot, jó reggelt, és jó szórakozást, én ez vagyok, és akkor elkezd énekelni az éneket. Hát úgy, alatt alatta szól, és pontosan addig beszél, amíg el nem kezdődik a számnak ezer része, ez nem tud bonyolult. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt kívánok! Csak két kérdés sem lenne, amit, amit így az adás alatt fölmerült és nem lett befejezve. Tehát a civil rádióról lehet -e valamit tudni? Ugye a civil rádió az... Én rajta vagyok a levelezési listán, ők nagyjából az interneten, legalábbis ami a civil rádió belső életét illeti, hát ugyanúgy működnek, mint működnek, ahogy korábban. tudom, csak hogy a rádióba visszatérésre, vagy a, jó, gondolom a perasz folyamatban van lehet, hogy arról azért nem lehet beszélni, de hogy, de hogy a visszatérés a rádióra, tehát az eszemre, arról lesz -e információ. Hát, hogyha lesz vele kapcsolatosan hír, akkor lesz vele kapcsolatosan információ is. Azt a frekvenciát még nem írták ki. Szerintem most már kiírták, de... Nem írták jó. ki, azt mondjam. Jó, akkor rendben. És a a 92.9-et akkor... írták ki, ez pedig nem a 92.9 oh. volt. 98-at értek. Szerintem mindenj utána nézek, nem tudom akkor. Jó, rendben, akkor ez volt az egyik. A másik pedig, hogy a visszatérés epipóba ö, pszichi vagy pszichológusával sikáltatott. Én megtalása. megpróbáltam fölvenni a hardi Júriával a kapcsolatot, de nem reagált. Jó, rendben. Oké, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Rossz gombot nyomtam, aztán valami égtelen. Ízélet, gerjedés Hamarosan újra pályázható lesz a 98 nulla nulla. 1998 nullát hogy az az kivonna -e íról 89 per 5, 89.5 95 per 3, 95 pont háro ápa 987. De ki van írva a 98 000. Önnek van igazva. Igen, ki van írva. Tévedtem, bocsánat. 061-877-0877. Senki? Mert akkor elköszönök. Bár már 9 óra 4 perc van, az már 13. 061-877-0877. Először. 061 87. 087 másodszor. Jó reggött. Jó napot kívánok, fiá úr. Én voltam az, aki megkérdezte ezt a vasúti megállót, és egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy csinálnak egy, egy, egy két hónapig dolgoztak legalább rajta. Ebben az évben ezen a vasúti megállón. Elkötöttek egy, egy, egy akár 100 millió forintot is erre a dologra. És a kerületnek az így világon semmi közesít, ahhoz, hogy építenek valamit. Én, Egyszerűen én, nem én, tudom fölfogni épp észen, önnek hogy, teljesen hogy, igaz, hogy, hogy ezzel, ezzel együtt fennken annak a lehetőségét, hogy valaki ezzel együtt nem tud részleteket róla uh, nem, tehát attól, mert ez ott a kerületben zajlik, mindennel nincs tisztában egy polgármester, de őszintén remélem, hogy legközelebb reflektálni fog rá. Én abszolút... Tényleg, tényleg, gondolj el, én értem. a úti híd millió át átvegy azon a hídon, észreveszik azt, lezárják a hidat, lezárják a hidat, és fölépítenek oda valamit, én kérdezem a, a vezetőtől, hogy ez ki a csodának? Erre azt mondja, hogy az Esztergomi vonat fog oda menni. Mondom, az Esztergomi vonat nem tud oda menni, mert nincs összekötve a két csin. Miért menne oda? Értél? Olyan, eszerűen nem értem, de én, semmiféle Most nem jön oda. Én tökéletesen értem azt, amit ön mond, legközelebb rá fogok kérdezni. Én magam nem fogok tudni rá válaszolni, mert semmit nem értek hozzá. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nagy üdic vagyok. A, az, az új számok miatt telefonálok, hogy 1293 új fertőzött van, 33 ember meghalt. Hogy, hogy is mondta a miniszterelnök ő, hogy nem fog meghalni senki. Nem, ilyet ne egyáltalán mondott, azt mondt. Nem, nem, nem, valami, valami volt. Valami ilyesmit mondott. Nem, val, valamit mondott, hogy nem tudom, mindenkit, mindenkit megpróbálnak meg, nem tudom. Én arra emlékszem, azt mondta, hogy a számokra fog figyelni. Hát 33 ember meghalt. Ezen a héten rengetegen. Hát folyamatosan nő. 28, 29, most 33, meddig várunk? Vagy ő meddig vár? Mert hogy figyeli a számokat? Nézze, itt most ugye arról van szó, hogy hogyan ütközik ez, amiről ön beszél a nemzeti konzultáció eredményével, amit én nem becsülnék le, ugye az ország arra szavazott, és egyébként nem feltétlen a nemzeti konzultációban csupán, hogy az életet ne állítsák le. Um, az egy komoly felelősség, hogy az ember eldöntse, hogy az ország tervbíró képességét is figyelembe véve hogyan cselekedjen, meg lehet nézni a nemzetközi összehasonlítást. Van, aki úgy jár el, mint Magyarország, van, aki sokkal szigorúbban veszi. Én az elmúlt ez időben. Szak... Sokkal szigorúbban kéne menni. Én ezt értem. Mert, hogy nincs semmi. És hogyha hát, az azt, embereket hogy, ugyanis mondjam, az, halljuk, hogy nincs halljuk, semmi a, azt mondjam, azt, hogy nincs semmiet, miért mond, ez nem igaz? Mert egyedül a maszk van, meg mossunk kezet. Ezen kívül számos egyéb korlátozás van, a 11 órás zárvatartástól na, kezdve. De ne haragudj, ezekre miért mondja az, hogy na jó? Tehát azokat, amelyek önnek fontosak, azokat figyelembe veszi, amelyeket ön meg nem tart komolynak, azokat nem veszi figyelembe. Azért így nehéz valamihez hoz. Igen, de régen például volt ez az idősebb. Szerintem az, az, az, Szerintem az egy jó Én dolog volt. Én ezt értem, de fenn kell tartani azt a lehetőséget, hogy ahogy egyébként mindenki ért a pandémiához és a politikához, ezt eldöntik. Itt Magyarországon most éppen egy ilyen szabályozás van, én magam sem gondolom, hogy ez jól van, de miután ezt részleteiben, hogy önmagában, hogyha a vásárlási sávot visszaállítának, annak volna értelme vagy sem, mint egy laikus, nem vagyok annyira határozott, mint ön, irídlem a határozottságát. Ami miatt telefonált, az tökéletesen értem, a határozottságáért pedig irídlem. Jó reggelt! Sziasztok, Horváth Péter! Ha nem jutottam be a Horváth Csaba, az annyian telefonáltak, hogy már a cirkusz előttig egy a próbálkoztam, de figyelj, ez, ez a csövörülti felüljározzék, hadd mondjak én is, ez már harmadik... Köszönöm személy, szépen! Között. Nem, majd ha legközelebb lesz Horváth Csaba, akkor... Tehát. Mindennek megvan a rendelt ideje, vagy legalábbis nagyon sok mindennek megvan a rendelt ideje. 061-877-0877... Konzultálok majd vele, mert egy hét múlva pénteken nem lesz műsor, mert hogy szombaton ugyan élőlebonyolítása lesz a civilapályán, de a Kejfejancsi ünnepnapokon nem szokott üzemelni, és ebben jelen pillanatban nem gondolom. Tehát a veszélyhelyzet idején volt műsor, de most nem látom annak a szükségességét, hogy legyen. De ez például most eszembe jutotta, hogy... A tévéműsorral párhuzamosan semmit nem hagyott ki ez a műsor az első periódusban március és június között. De nem kizárt, hogy a jövő péntek nem csak kimaradt, hanem az akkori beszélgetések se kerülnek más időpontra. Navras és Tibor nem fog. Meg hát ugye a hétfő és a szerda tele van, a kedd, az tele van, a csütörtök, Hát a csütörtök tud még olyan lenni, hogy ez befogad fél kilenc és kilenc, vagy hárnyát kilenc, és hát szerintem Filipov Gábor, Horváth Csaba és Navras és Tibor nélkül fogunk maradni a jövő héten, tehát a Csömöri utra a legközelebb két hét múlva lehet visszatérni. 9 óra 12 percig maradok, addig van még 1 perc 50 másodperc. Ha van érdeklődés, 0-1, 877 0877 ha nincs, akkor csönd lesz. De jó, hogy ez felvetődött, mert akkor írnom kell majd a tévévezetésnek, hogy a pénteki napra ne diszponáljanak a koperatőrt. Jó reggelt! Jó reggelt! Pont a keretes szerkezet jegyében én is fel akartam hozni azt a uh, műsor elején uh, elhangzott témát, ez a újságvásárlás és kávé uh, problémát. Igen, még emlékszem. Senki nem vette észre... Akartam reggel telefonálni, de most azért csak megjegyzem, hogy kicsit nagyobb a baj. Ugyanis a tévéfölvételről volt szó, hogy ugye most élőben fog, fog majd menni szombatonnak. Nem, 23-en. 24 én -e. Ja, bocsánat. Mert rögtön ott egy percen belül meg azt hangzott el, hogy fölvétel lesz péntek. Hát ma. Akkor... Ma. A dátumot elnéztem. Igen. Elnézést az zavart. Annyi baj, nem zavart. Csak egy egész koncepció volt ráépítve, így aztán a koncepció is dőlt. Még 20 másodperc. Még hét. Még haram.